Do oh, no. I Kél yeah. sivatak köpí hogy az a fény vire vátó Hazatalátó Hazata látó E Csinálnál ezzel valamit Ádám, megint valaki hozzányult és megint ilyen voiceover van rajta és én nem kérek voiceover-t. nem vár tovább! Okay. Csak még egy Egy, egy, egy, egy, kettő, három Egy, kettő, három el -töntjön, el -töntjön, el -töntjön, Törnele annak a keze, aki hozzányul a géphez, és nem állítja vissza az alapállapotba. A voiceover az azt jelenti, hogy hangra reagál, és automatikusan leveszi a zenét, szemben az én gyakorlatommal, amit magam csinálok. Mikrofon próba egy, egy, egy, egy, egy, kettő, három, egy kettő, három. Idén búcsúzik a Slayer, Neil Diamond, mint tegnap mondtam, nem vállal a több koncertet, és úgy tűnik, hogy Elton John is befejezi a koncertkörutatást. Lemezek még lehetnek, de koncertkörutat már nem. Mindenki visszaigazolja a Kejfei Ancsi Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma 2018. január 25 e van és csütörtök, hetes perce múlott reggel 7 óra ez a Kejfei minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános János műsora, Fiala János én volnék, önök pedig a hallgatói jó reggelt. A hegyekben mínusz négy, a síkságon mínusz két fok van, de napközben által melegebb lesz, mint tegnap, és a tíz fokot is elérheti a hőmérséklet. Nyolc óraig egymásai vagyunk, azután pedig... Önkormányzati témában telefonálhatnak, amikor éppen polgármesterek vannak, 8-tól György Benedekkel, főleg 9-től Wintermont-tel -től, től pedig Ugi Attilával beszélgetek. Holnap reggel 7 óra 10-től Filipov Gáborral, Navracsis Tiborral, Karácsony Ger Gergelyel, Bácska Jánossal, majd Dobrev Klárával beszélgetek. Hozzá téve is vonatkozik, ami Elton Zsorra és a műsoromra, hogy minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás. Még egy szabad szerdán van, aztán kezdődik a Zugló TV. Nagyjából tíz alkalom lesz, mint amennyi tavaly volt. Megtört a jég, és tegnap valaki már jelentkezett, hogy eljönne civil vendégnek. Ha valaki zuglói, előnyt élvez, de ha valaki fővárosi, és el akar jönni a 7-8 óráig tartó élőlebonyolítású, második részben, vagy az első részben egy interjú készül, akkor sok szeretettel várjuk őt Bakás Tibor setenkedővel. alapvetően erről a városról lesz szó, ahol élünk amit megénekelt Csa Ő már csak a kísérleti fázisban van az utolsó adáson túl Michael Hutchins szénekel. Aki jelentkezni akar, hogy szívesen eljönne, az küldjön e-mailt.dörö.fi alajanaskukat, gmail.com és tüntesse fel a telefonszámát is. Mellékesen, hogyha zuglói, akkor előint élvez, azt is feltűnhetet, a Zugló TV. Hétfőn, ami már nincsen nagyon messze, este fél nyolc órától nagyon messzi jött ember, lesz az Aquarium Club volt lokájában, Filipovval, Bakáccsal, Önökkel és Velem, sok szeretettel vannak várva, a belépés változatlan, díjtalan Öt vagy hat alkalommal találkozunk, az utolsó az valamkor áprilisban lesz a választások után, hogy mikor adnak még nincs dátumot. Addig két hetente hétfőn. Most nem kérdezem önöktől, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, attól függetlenül még telefonálhatnak. 061 489 0999 és 0630 677 1161 061 4-es 8-as 9-es 0 és 3-9, különösen 6-os 7-es 7-es 1-es 1-es 6-os 1-es. Figyelek Avamír! A műsorra mai is 14 éven aluliaknak nem, és felette is egy igen korlátozott mértékben ajánlott. A műsorra, hogy maga is további terméket megjelentését tartalmazza, tartalmazhatja. Öreget. Jó reggelt, Ciola úr! Hadd kérdezzem, mi lesz a pont, ki kellett, távol most nem tudom, a végéről nem maradtam. Mi lesz a végeredményeknek a szavazásban? A Fidesz nem fideszben az volt, hogy talán 85% vagy 84% nem Fidesz, 15% Fidesz egy érvénytelen, és nagyjából a műsorom 4/5-ét férfiak hallgatják a betelefonálók alapján. Tegnap uh, kivettem egy napszabadságot, és délután uh, mindenféle egyéb dolgokkal foglalkoztam, így aztán az átlag életkor még nem jött létre, azt nem számítottam ki. Értem. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szüvesen. Kettő perc múlva lesz 4 061 48 9 Bármilyen témában. Terep egyébként Komáromban voltam. Ez a Slayer. Hát, Gábor, megnéztem az augusztus 31-ei YouTube jegyek árát. Szerintem YouTube-ra sem megyek, szóval én kiadjak uh, nem tudom, 200 eurót egy jegyre. Nem. Jó reggő. Reggő, meg hogy mit csinál Komáromba, és hogy mi Komárom. Komárom? az egy ilyen, nem tudom megmondani egy ilyen, amikor az ember úgy áthelyezi magát a falon, és ott egy ilyen más állapot jön létre. Komáromban egyébként saunázom, úszom, masszázsom voltam, és olvastam. Így telt el 3-tól 8 óráig, 5 óra, ami egy másodperc volt. A Margaret Thatwoodnak okay. olvasom a szolgálólány meséjét, vagy mesét, nem tudom, mi a címe, mindjárt megnézem, a itt van nálam. Egyetlen tudok olvasni Igen, itt van a könyv, Margaret tud A szolgáló meséje És hát hallgatom a komáromaiakat Akik viszonylag félhangosan Most már időnként köszönnek is nekem Mesélnek valamiről Ami mintha egy más világ lenne Ahhoz képes, mint amiről mi itt Reggelenként beszélgetni szoktunk Független attól, hogy azokat a témákat Én hozom szóba, vagy mások Milyen mi a megy oda? Hát most sűrű, most a múlt héten is voltam, ezen a héten is megyek, aztán a következő héten is megyek, mert aztán a szerdáim elfoglaltaká válnak a Zugló tv adódóan. Egy évként pedig hát mondjuk egy évben előfordulok ott maximum egy tucatszor, de inkább szer. köszönöm szépen. Nagyon szívesen! Most már van szlovák autópálya is, mert január elején a lányommal Prágában voltam, a barátnőmmel pedig Szlovéniában, és azzal szembesítettek a szlovák határon az autópálya matricát értékesítők, hogy vagy négy vagy öt szörösen, most nem emlékszem rá, a legrövidebb időtartamú autópályamatrica és díja is az éves, és így aztán vettem egy évest. Nálunk ez nem egészen így van. Arról nem beszélve, hogy az általam az elmúlt időben gyakran használt M1-es autóút vagy autópálya minőségén sem vetném egybe a határon túli szlovák, majd cseh útszakaszok állapotával. Beleértve az úttereléseknek a kulturáltságát. Mi magyarok vagyunk, mi másképp csináljuk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Hát, hogy előtt, komárom, mit a Jó reggel. van. Ha lehakítja a rádióját, akkor is csak magával. Jó Jó van. Ha lehakítja a rádióját, akkor velem is beszélgethet, csak magával. Jó reggelt! a Sajnál, a Tényleg van valami baráza. <gül> nagyon jól éreztük magunkat. Ez milyen évszakban volt? Októberben, októberben. Jó, magyarul már nem a strand részen voltak. Nem, nem, nem. nem, nem, nem a különsárnia van, az olyan, mint egy ilyen retró, miközben az nem retró, hanem az maga a valóság. Igen, de, de nagyon jó volt. Kint ültünk, napsütés, és gondolkoztunk, hogy hol lakhat vajon maga, de aztán lehetettünk róla, hogy nyomozzunk. <gül> Ott van egy szálloda ott ennek a sornak a végén, én ott szoktam előfordulni, de az elmúlt időben ezek ilyen egynapos utak voltak le és vissza. Igen, de nagyon jól éreztük magukat, úgyhogy köszönöm. Nagyon szívesen, máskor is. Ezt épp úgy díjmentesen teszem, mint ahogy a nagyon messziről jött emberre sem kell fizetni, ha valaki eljön. Ternap például hallgattam valakit, aki megvívta a szabadságharcát, teszem azt hozzá, sikertelenül, mert ott két nap mesztelen szaunázás van. Azt egyszer elmeséltem már önöknek, hogy valaki hogyan próbált ezen áttörni, és fürdőruhában szaunázni, nem sikerült neki. Ezen kívül pedig nem lehet szaunázni bermudában sem. tenap ezt is kifogásolta valaki, majd az úszómester, vagy a mester annak fülvényében, hogy bentépen kitartózkodik. Azt mondta, hogy ha a pénztárnál a füldőzéssel és szaunázással kapcsolatos összes szabályt ismertetnék a bevülkkel, akkor sohasem jutnának be az utóra területére. Ez nagyjából annak a beszédnek volt megfelelő, amikor a repülőtéren azon az átengedő kapunk valaki elkezdett vitatkozni, hogy... Amit kimutat a gép, azt szerinte nyugodtan beviheti, mire azt mondta a vámos, hogy ő olyan érzékenységre fogja állítani majd ezt a kaput, hogy a fogaiból ki kell venni az abba berakott idegen anyagot. Az is nagyon szórakoztató beszélgetés volt. És hát Neil Diamond sem fog többet turnézni. Yeah. Mm. Give it a try. Have we come this far To have gone astray I've been lost before But not lost this way You and me Thought we'd be Evermore Do I know you? Did I ever thought I de ha már az utazásból adódó élményeimet akarom megosztani önökkel, azt sem tudom, hogy az jól van-e vagy sem, de. Miért kell nekem minden kapcsolatban értékítéletet alkotnom? Szóval, ahogy jön az ember visszafelé Komáromból, az összes benzinkúton olyan mennyiségű kamion parkol, ez ugye már az esti órában van, valószínűleg ott alszanak. Én nem kérdeztem meg a benzinkutasoktól, hogy őket ez nem zavarja-e. A rendőrséget látható módon nem zavarja. Ezek az autók nem kamionparkolókban vannak. Hogy vajon az, autópálya, az állami autópálya kezelőnek ki kéne alakítani a nagyobb mennyiségben ilyen kamionparkolót, vagy kamionaltatót, palgutam erre jársz. Vagy hogy minden kamionosnak meg kéne találnia azt, hogy hol parkol, erről például határozottan elképzelésem sincs, de már már a nyomasztás határán van az, ami a benzinkutatnál tapasztalható. Nem egy-kettő, to tízesével. nem 8 perc múlva lesz reggel 5 8, ez a KFJ Jáncsi. Mindenemt az az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia János műsorra is figyelek, ha van mire. 061489099 és 063671161. Jó reggelt! Jól! Jó reggelt kívánok! Tegnap felolvasott egy e-mailt, egy férfi írta, aki a Fideszre adta le a boksát, a után olvasta fel, nyugdíjkasztával volt kapcsolatos. A férfi azt mondta, hogy ő azért tudta elfogadni, hogy lenyolták a nyugdíjkasztát, mert hogy ez kelet a gazdaság fellendüléséhez. Valami hasonló a volt. Azt mondanám, hogy ha ez így van, hogy a gazdaság fellendüléséhez kell valamilyen pénz, akkor azt a kormány is kommunikálja és kérje meg akkor az embereket, hogy járuljanak hozzá. De azt hazudni, hogy külön számlán fogják tartani ezt a pénzt, és egyszer, visszakapjuk, és utána ez nem lesz igaz. Egy másodpercet más más más várjon. Érdem, hogy várj egy fél perc. még az is hozzátartozik, hogy amikor átvették a kormányzást, akkor kijelentették, hogy a gazdaság nincsen rosszabb állapotban, mint az európai Uniós állapotban és közben látjuk azt, hogy mire mennek el a pénzek, tehát ezt én nem tudom elfogadni. Én is köszönöm csak, hogy akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Jó reggel, Budapest Férfi 66 Fidesz. Rövid indoklás az értékrendelmel leginkább egyezik. egyik hallgató nyugdíjkasszal lenyúlásról beszélt. Ezzel kapcsolatban én havi millió fölötti jubileumi jutalomtól estem el a Fidesz 2010-es kormányra után megváltoztatott kormány tisztviselői törvény megváltoztatása miatt. Levelezésben voltam Lavracis úrral, és nem tudtam elfogadni a válaszát, a magánnyugdíj az ország költségvetésben, nem lenyúlásnak érzem, hanem a magyar Lagos bevonását az ország talpraállításában ugyanezt gondolom a jubileumi jutalom kapcsán, ami sok köztis viselő kényszerű hozzájárulását jelentett az ország talpraállításában. Tudom, hogy lezárta a szavazást, de csak most értem ide, hogy elküldjem a levelet. Üdvettel XY, aki férfi. Bezzeg a Jethrodtál és Ian Anderson nem hagyják abba. 061 és 0636771161. hogy a pestis stég... is én se találtam, nem kérdeztem őket, felelősségre nem vontam őket, még akár dicsőség is lehet, hogy az emberrel készült beszélgetés nem kerül fel, de ez egy ferdített logika. Ugyanakkor ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg önöktől, és ezt most a tévedés kockázatával mondom, és nem hívom fölőket, őket. Tehát, se a szarvas szülvesztő, se a nem hívom föl. De tapasztalhatják, hogy sajnos most elhagyjuk Komáromot, de bármikor visszacivelhatnak Komáromba. Úgy ezt most a szóképletes értelmében értem. Permanensen azt tapasztalhatják, hogy különböző fényképeket tesznek közzé azzal, hogy milyen titkos megállapodás történt az LNB, és a Simicska Birodalom két vezetője, Simicska Lajos és Ádám között nagy valószínűséggel egy hajón Hétfőn volt a vendégem Siffer András, aki elmesélte, hogy a magyar nemzetnek van valami fogadása, nem tudom, szalonja, eh, ahol ő volt. Azzal kapcsolatban mi valami híradásra is számított, ami addig nem jelent meg, és ott volt vonagábor és még sokan mások a hazai politikai zenekarból nagy valószínűséggel a tévedés minimális kockázatával azok a fényképek akkor készültek, amikor a magyar nemzet szalont elhagyták különböző politikusok. Ezt úgy feltüntetni, hogy ott valami konspirációs megbeszélés volt, meg lehet tenni, de a kérdés az, hogy aki ezt a jó ügyet szolgálja, a szó értelmében, szóval, ha annak záloga a kezünkben van, akkor mit érdemel? 061-489-09999, vagy egy de bármikor visszarángathatnak Komáromba, és csendbe is maradhatunk, tehát az sem muszáj, hogy zene legyen. Annyit beszéltem, hogy elfelejtettem bekészíteni zenét, legyen a Porgy és Besz, ugye most elsősorban azáltal került be a híradásokba, hogy a jogtulajdonos ragaszkodik ahhoz, hogy fekete bőrű előadók adják elő ezt a görsvin művet, és... Hát ez némi vihart kavart, vagy nem is némit, hanem annál nagyobbat. Most következzék egy Joe Henderson lemezről, ahol a Pargis feldolgozása történt, és amelyen egyébként olyanok is közreműködnek, mint Dave Holland, Jack DeJohnette, Chaka Khan, Sting. Nézzük ezt a Stinget. És John Scafield következik az it ain't necessarily so. Ne, nem, nem. Az it ain't necessarily so. Ez a hetestrek. 061 489 0999 és hét egy hirtelen két dolgot is megemlítettem, de hogy önök egy harmadikkal jönnek elő, azt is szívesen veszem. Ha beszélgetni akarnak, én itt vagyok. Annak idején a Szegő TV ilyet, bár ott inkább lenyúlások voltak, ugyanez Serrel. Meg a Korányi Tamásnak volt ilyen is Emlékeznek még Korányi Tamásra? Oh, yeah szerülnek az egyedi öndékú sikerének? Megnézik a Szász János új filmdiért, ezt a Hentest, a Kurvát és a Szeretőt nem biztos, hogy pont ebben a sorrendben. Ha választanak filmet, akkor inkább azt nézzék meg, mint a Parázs a Szívnek című filmet. Ez egy nagyon rossz máj megjegyzés volt. David was small but oh man He slew Goliath who laid down and died David was small but oh man És most elhagyjuk Stinget és elhagyjuk Shart is, és meglátogatjuk Peter Gabrielt. Nulla és 0636771161, bármilyen témában. mód, hogy azt sikerüljön meglátogatnom. És ha már múzi, akkor ugye ezeket a sajtóbemutatókat, amin az elmúlt időben kettőn is jelen voltam, ez mondjuk korábban nem nagyon volt jellemző rám. Ilyen eseményekre elmentem volna, de a filmek miatt, meg hát a honpóla miatt nem tudom, meséltem hogy az Arena moziban, ahol ez van. Ha meséltem már, akkor azt tudják be hajlott koromnak, és szóljanak rá, meg abba hagyom. Tehát ott van két ülés, Ador Tamás előtt ültem, aki a Bacsó filmeknek volt, operatőr és más filmeknek, és aki fantasztikusan jó fest, mindig egy nagyon klassz figura volt. Szóval is tett el, ott van egy két, egy két üléses rész, talán 13. sor környékén, balra, a legszélén, ami közvetlen a játékos kijáró fölött van. A játékos játékos hogy azt nevezem volna a betódul, és ott kérem alásan van egy ilyen pult kialakítva, ami ahhoz távol van az üléstől, hogy azon az ember egyen, de olyan magasan van, hogyha valaki leül, és nem olyan magas, mint a szívós, vagy a löbrom, akkor a szó fizikai értelmében megfelezi a filmvásznat, ha az ember ráül az akujára, ami lássuk be, hogy nem túlságosan kulturált viselkedés, de célszerű egy teljesen peri teremben, akkor a helyzet valamelyest megváltozik. Engedjék meg, hogy az arénának ezen mozitermének tervezőjét innen tüntessen ki, ahogy tegnap a fővárosi közgyűlés is kitüntette sajtódíjjal Kárász Robert. Tehát ez két különböző dolog, az egyik megtörtént, a másik nem, de higgyék el, csak várat magára, az is következik. Keresz Robert, rosszul mondtam elnézést. 061 48 9 099 egy Most helyileg a Ritzben vagyunk, és itt Elton John fog zongorázni. Ezt átugorjuk. Ezt túl rosszul. Eszterházy I think this uh, next song was the first success that I ever had in France. It took a long time. Mm -hmm. Ooh, well, I got to to make you love me? Őre jó reggelt kívánok Fiala úr, csak azért telefonálok, hogy egyik banknál vezetem a számlámat, és tegnap lettem, vagy a hét elején lettem rá figyelmes, hogy megint levontak 5000 forintot, és bementem tegnap a bankba megkérdezni, és kiderült, hogy a svájci frankos számlámnak a számlavezetési díja. Mert én annak idején vettem fel svájci frank hitelt, vagy egy kölcsön, és hogy ahhoz akkor annak idején ennél a banknál kellett nyitni Svájci Frank számlák. Csak én erre nem figyeltem oda, és nem szüntettem meg akkor, mikor a Svájci Frank ugye forintosítva lett innentől kezdve már nincs szüksége erre a számlára. Egy mikor akkor volt? Mikor szüntettem meg? Tegnap bementem, és megszüntettem. Oké, okay, de hány évig maradt fönn ez az állapot? Hát volt a forintosítás másfél éve, úgyhogy egy, egy másfél évig fizettem fölöslegesen. De, De ez imád. hogy létezik, hogy csak most tűnt fel? Velem is előfordul ilyesmi, csak ugye ilyenkor mindig azt szokták mondani az emberek, hogy hogy létezik, hogy ez eddig nem tűnt fölnek. önnek? Hát én nem használom a, a svájci frank számlámat, és ugye annak idején emlékszem, hogy kilenc éve kellett nyitni egy ilyen számlát, csak uh, én nem figyeltem oda, hogy elvileg ezt másfél évvel ezelőtt megszüntethettem volna. Csak most, hogy jött a havi kártya, vagy az éves kártyadi, az az száz forint, amit levontak, akkor tűnt föl, hogy hogy ezt mire vonták le. És akkor bementem, megkérdeztem, és akkor ott mondta a hölgy, hogy, hogy ez az éves kártya díja a svájci frankos számlának, és akkor mondtam, hogy akkor szeretném megszüntetni. És mondta, hogy semmi akadálya, csak gondolom, ez a rajtam kívül vannak még ezzel így egy jó páran. Hát akkor most lesz, ez, ez, ez havi 5000. Nem, ez, ez Én... éves kártyadi. Igen, havi 5000 egy kicsi soknak tűnik, igen, ezt most visszavonom. Uh, hát akkor most van 5000 forintja, és ki tudja, hány éves lesz még, úgyhogy ezt beszorozhatjuk még egy párral, ezt, ezt el elküldheti saját magára és a családjára, a haza üdvére. Gratulálok! Jól tette. Uh -huh. Szomorúak voltak? Ja, nem, nem. Tehát, hogy igazából kérde, a bank volt, a, a, a hölgynek segített az egyik kollégája, mert úgy szerintem új. Ö, dolgozó volt, és még nem nagyon tudta, hogy hogy kell megszüntetni. És ott a, a másik dolgozó, az itt csodálkozott is, hogy, hogy ez nem lett annak idején automatikusan megszüntetve, amikor, a, amikor forintosítva. Igen, sokszor jut az embernek az, hogy van egy bank lehetne ennél előzékenyebb, de ha neki abból pénze származik, hogy nem előzékeny, akkor úgy tűnik, hogy a bank olyan különsebben nem előzékeny. Hát mondjuk egyébként ezzel a bankal nekem voltak a komoly összetűzéseim, aztán igazából azért nem is nagyon követtem azt a számlát, vagy ennél a banknál a dolgaimat, mert ha lejár a hitel szeptemberben, akkor biztos, hogy megszabadulok ettől a banktól, de ez már egy másik téma, tehát, hogy... Köszönj szépen! Én... én voltam Elton John koncerten, én... Ha azt kérdezik, hogy alapjában véve bírtam-e a palit, vagy sem, akkor alapjában véve bírtam. Nem minden, de... Műtel nálam ABC sorrendben vannak a CD-k, így nem csodálhatják, hogy itt van ez a Jesus and the Medicine Chain lemezés. Egyéb aktualitása nincs, mint hogy a Michael Hutchinsnak is nehezen tudtam megteremteni a helyét. Szóval én 230 eurót nem fogok adni a YouTube koncertért. Augusztus 31-én van Berlinben YouTube koncert. A legutóbb horribilis összeget kis költöttem, azt is megbántam. Pényeken Fazil szájkoncert lesz, amikor F. Gábor és B. Erit vendégszeretetét fogjuk élvezni a honpolával. Ki fog elmenni fonográf koncertre? Jó reggelt. Jó reggat. Én például fogok! Mi viszi el? Az a vágy, hogy lássam őket egyszer élőbe, és az a vágy, hogy lássa őket a fiam és a lányom, akik 11 és 13 évesek. És akik otthon egyébként hallanak fonográfot? Nagyon-nagyon ritkán. Mostanában kondicionálom őket a Youtube-ról. <Szor> és milyen lelkesedés van bennük az ügyben, hogy elmehetnek az apjukkal? A zenék tetszenek nekik. A, a sztillgitára fölkapták a fejüket, mert ilyen hangot nem nagyon hallanak. Igen. Uh, és hát egy derűs, uh, vidám élettel teli, életigen zene az övéjük, úgyhogy nagyon-nagyon uh, uh, kimaradt, vagy pedig vagy, pedig vagy pedig fiatalabb annál sem, mint hogy élőben láthatta volna őket. Hát én 74-es vagyok, úgyhogy éppenséggel láthattam volna, ha nagyon akarom, de, de sajnos kimaradt. És már nagyon várom május harmadikát, mert akkor meg Bobby meg Ferénre viszem őket, úgyhogy... Ja, ezt nem is mondja a honpolának, mert nekem van protekciót kéne kérnem, ha egyáltalán itthon vagyok akkor, mert ő el akart menni, de valahogy úgy adódott, ahogy láttam, hogy talán a koncert meghirdetésével egy napon elfogytak a jegyek. É, én közte voltam azok között, akik még tudtak venni. Én voltam Bobby McFerrin koncerten. Én a hangulata az jobb volt, mint, ma, tehát, a, tehát, hogy mondom, vannak revelatív koncertek. Ha azt kell mondani, hogy revelatív koncert, akkor kettő jut erről az eszembe kapásból, az egyik a Pet a hegedés által e, itt valamikor 89-ben vagy az időtájt való koncertje, az valami egész. tehát akkor, akkor volt itt a Petmetenemkor. Tehát a, a, a berobbant és egészen fantasztikus volt, Aha. és a talán két vagy három Miles Davis koncert közül az egyik, ami szintén olyan volt, hogy hát azt, azt nem lehet elfelejteni. Uh -huh. Emlékszem, még egy ilyes koncertre, amit ott, azért kellett ott hagyni a honpolával, akkor nem jártunk még egyáltalán, mert az ennyi kezdődött, és ott kellett hagyni a, a Budapest arénát, akkor még úgy hívták, mert Aha. kezdődött a műsor. Figyelet! Csak azt akartam mondani néhány ö, olyan példát, ami akár szélsőségnek is nevezhető. Életem legnagyobb koncertélménye a Népstadionban volt a... 95-ös kronológiai koncertje a Jean-Michel Zsárnak. Hát az valami lenyűgöző volt. É és szégyen gyalázat, de életem első koncertje 1988-ban az egy Sandra koncert volt a kis stadion. Nem kell szégyelni, de én jelenleg olyan anyagi helyzetben vagyok, hogy ki tudnék fizetni 60 ezer forintot egy YouTube egyért, de nem visz rá a lélek. Nem csodálom. Van az a határ, amire azt mondja az ember, hogy na jó, adjuk nem, szóval úgy, úgy gondolkodtam rajta, hogy. hogy, hogy... De nem tudok jól válaszolni. Tehát... A nick Cave-nek van Bécs környékén egy koncertje, ami felmerült, mert e, láttunk egy Bob Dylan epizódot a honpolával, valahol az HBO-n egyszer csak elcsíptünk egy filmet, valami kibaszott, pardon. E, tehát nagyon jó volt. De figyelj, ez az, ami egészen elképesztő jó volt. Mert azt képzelj el, hogy ez valami sorozat volt, arról szólt, hogy a Bob Dylan meglátogatja a Dave stewart Londonban, és beállít egy palihoz. Tessék! Jó kezdődik! Igen, de kiderül, hogy beállít egy palihoz, aki nincs otthon, a felesége van otthon, aki nagyjából sejti, tehát először nem tudja, foggalma nincs, hogy ki ez a pali, aki beállít, aki nézi a lemezeket, beszélget a nővel udvariassából, aki csinál neki egy teát, majd kiderül, hogy egy névrokonánál van a Dave Stewart-nak, bár, bár a taxiban való beszélgetés lenyűgöző, amit a taxisoförrel folytat, mert kiderül, hogy az a pali, akit meglátogatott a Bob Dylan, az konkrétan egy vízvezeték és Semmi köze nincs a dél és, és a Bob Dylan egyáltalán nem hagyja a Palit kérdezni. A Pali azt mondja, hogy kérdezhet, és akkor a Pali összeszedi minden bátorságát, és azt, de a Bob Dylan megmondja, hogy egyetlen egy dolgot kérdezhet tőle, és no more. Tehát semmi többet, és akkor a Pali azt mondja neki, hogy oké, okay, rendben van, árulja már el, hogy ő miért van itt, mert neki elképzelése sincs róla, amire valami teljesen semmitmondó válasz van. Aztán föltesz neki még egy kérdést, amire mondja Bob Dylan, de hiszen megegyeztek, úgy, hogy csak egyetlen kérdést tehet föl. Megállapítja, hogy nagyon jó házasságuk, mert megkérdezi a nőtől és a palitól is ugyanazt a lemezről, hogy melyik a kedvenc száma másiknak is a stimmel. Majd a pali fogja magát, mert a Bob Dylan és Londonból visszautazik Amerikába, és ennyi az egész, de valami lenyűgöző. És ez úgy hatott rám, hogy megnéztem, hogy a Bob Dylan mikor lép föl, és bruno lesz valamikor, talán április végén, de az is valami horribilis összegbe került. Tehát az is, is, is valahol 40 ezernél kezdődik, és én nem adok Bob Dylan-re 40 ezeret. Hát lehet, hogy nem azt élni át az ember, amit, amire úgy nagyon, nagyon készül. Mit szeretne, hogy a gyerekek mit éljenek át, miközben ez egy nagyon rossz kérdés fonográf koncerten. Bocsánat, nem értettem Azt a kérdés, kérdezem, mert... hogy mit szeretne, hogy átéljenek a gyerekek fonográfkoncerten, függetlenül attól, hogy ez egy nagyon rosszul feltett kérdés. Mit szeretném, hogy átéljenek? Ö, azt szeretném, hogy átéljék, hogyha meglátják a szörényit, vagy a bródit, vagy a tolcsvait, akkor beugorjad nekik azt, hogy de jó volt ez az este, Lássák azt az örömzenét, lássák a jó hangulatot, remélem egyik se lesz rekett, és mindegyik a maximumot fogja tudni nyújtani. És tudom, hogy már elbúcsúztak, és tudom, hogy uh... ne Én egyetlen negatív, ha más nem a két gyerek miatt én most a teljes negatív a gyerekek, énemet elzártam. A, a, gyerekek, a gyerekek miatt, meg amiatt, hogy, hogy még feleségemet is viszem, meg feleségem édesanyját, Családi kirándulás. Nem. Ülni vagy állni fognak? Ülni. Ülni. Jó Ülni szórakozást. De. Utána hívjon sor. fel. 5. sor, hatodik sor, tehát ilyen nagyon az okay. elején. Hívjának fel utána. Jó. Eszembe nem jutott, hogy itt most bármi epéset mondjak. ebben az életkorban, vagyok az epém fölött teljes mértékben tudok még rendelkezni, aztán majd biztos eljön az a pillanat, amikor az epém teljes mértékben fölém kerekedik, de akkor már nem abban az értelemben lesz Jó reggelt! kívánok! Én is mennék fonográf koncertre, én a bátyámmal mennék, aki 57 éves De kedves bányai úr, mi akadályozza meg abban, hogy menjen? Nem, nem, nem, fogok is menni, még nem vettem egyet még remélem, hogy lesz, de menni fogok és azért megyek el, mert valamelyik fonográf búcsúkoncerten jöttem rá, hogy a Szörényi a legjobb énekes Magyarországon. Hát ebben annyiban vitatkoznék, hogy azért megosztott helyen ott van a Demjén. E, igen, <gül> nekem kell olyan másik nagy kedvencem, de a Demjént az elmúlt években láttam néhányszor, és szeretném, hogyha inkább megmaradnának a szép emlékeim. Ezt értem, ebben nem fog vitatkozni önnel. Én a, a deméről úgy, úgy beszéltem, mint a sose öregszik meg, miközben ő épp úgy megöregszik, mint ön, mint én. Csak a honpola nem öregszik. Szólalj meg! Szörényi Levente énekel. Szörényi Levente tényleg kurva jól énekel. Ez a Bob Dylan pedig valami egész elképesztő volt. A fehér... És a Szent Szarvas meggyilkolására is sor került, vasárnap negyed tizenegykor, délelőtt. Hát, barátaim, arról most inkább nem mondanék semmit, szól olyan... Ha azt mondom, hogy zavarba ejtő, akkor ez ugye olyan, mint hogy egy nőről azt mondja az ember, hogy érdekes arcú. A kértem, segítsen nekem! Az a szomba lány, ha újra várna rá. Szilány Ha újra The Rolling Stones, yeah, so tell her them a sökeline, bar nojo Sokat meséltem, hogy erre sokat nem is, de meséltem erről a Darvas Kristóf Új lakás lakáskoncertről, de még semmilyen számot nem mutattam berúla. Új Zsuzsival, óvatal kell bárni, mert bármely pillanatban valami triviális hangzik el tőle, ami egyébként művészeti élmény, de az NMHH-sz nem mindig értékeli. Szévem, ne várjon rám éven, ha késik sem pihen, mámor Ma még mással futok, és csalni sem tudok. Majd végére jutok, de máskor. Nagyon tudom ajánlani önöknek, hogy valahol csípjék el a művésznőt, mert fantasztikus élmény. Egy ilyen hazai tákolmánya ő Marian fészful és a tákolmánya ebben az esetben egyáltalán nem negatív. Az a szombat esti 6 perc múlva lesz reggel 8 óra. Ez a kéfejelcsi minden szempontból. 06148909999 és 0636771161 szép hangozna el, akkor azt tudják be a művészi szabadságnak is, majd igyekszem mindjárt korrigálni, bár utós nincs értelme. Jaj! Újra itt az ősz! Nem, nem, ez biztos, hogy nem, nem, nem, nem, nem, ez biztos, hogy nem, tehát erre emlékszem ebben. Vannak nemi is szervek. Isten, Istenem! Azért nem könnyű a műsorvezető életem. Ha este tíz után lennénk, akkor például, hogy pátra lejátszhatnám az összes számot, de hát négy perc múlva reggel nyolc óra. Vagy kijegyzetelem elnézést. Akkor elküldöm a honpolának a kedvenc számát a lemezről. Vagy az egyik kedvenc számát. 061 4890 999 és 06 36771161 Még egyszer felül a szíves figyelmüket, hogy aki a Zugló TV-be eljönne nem biodíszletnek, hanem beszélgetni a Bakácsor és velem Budapest Hazugló még jobb, hazulói az illető. Szerdánként kerülhet erre sor este 7 és 8 óra között. Semmilyen költséget nem fizetünk, cserébe őnek is -e kell, de szívesen látjuk. Ha elmondja, hogy mit kér, én elviszem. Hogy akkor ezügyben dörö.fila.janos.gmail.com, és kinek egy telefonszám is. És még annyit, hogy hétfőn 29-én nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában, ahol Bakáccsal és a Filippobból is találkozhatnak, meg mindazokkal, akik még fogják magukat és eljönnek, mert kedvük van hozzá, és nem kell egy filét se fizetni. rád, bár vicces, hogy erre is azt mondod, hogy ismered, nyílna a szám és elmondanám, hogy ez nem nagyon lehet. Képzeljek el, a... hogy felszabadult a mai egy órán, mert elmentem volna a forra, de ma nincs kormányinfó, tehát elmenni ma a kormányinfóra az nagyjából olyan, mint hogy én el szoktam menni különböző helyekre, koncertre, ahol egyáltalán nincs az koncert. úgyhogy aki ma el akar menni fura ne tegye.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 Ne meg kell, és nekem se ő, is át a csaj, Légy a magába következő, következő, Aki a búzsasságra haj, egy őt, mert úgy se bír neki az összehasonlítást. Ezt hagyj meg, neked, csak úgy előszó helyet. Neki meg majd más ír más, mert én ezt a vajt, Egy másik nőnek írtam. Ezt a vajt, egy másik nőnek írtam. Ezt a vajt, egy másik nőnek írtam. Egy másik tőle írtam ezt a dalt Utolsó esély 0614890999 és 0636771161 Itt ma reggel ezen a béke szigetén. Kapsz majd egy saját eredeti dalt, ami neked szól nagyon. Ez használt, és hagyít, de sajnál nem azért, Kidogni az adlakon távér. Ezt a dalt egy másik nőnek írtam. Ezt a dalt egy másik nőnek írtam. Ezt a dalt egy másik nőnek írtam. De legyen a tét, valós is ismered. Ezt a dalt egy másik nőnek írtam. Ezt a dalt egy másik nőnek írtam. Idom, én lett. Aki keres tehát találta, találtam mindjárt két ö, pontot, amely tegnapi hír, és kérlek abban, hogy meséld el, hogy az micsoda, illetve nem is kettő, hanem három, de szerintem a harmadik az minimálisan se tartozik rád, azt mondja hogy tegnap szerdán zárt ülésen tárgyalták a fővárosi önkormányzatban javaslat egyességi megállapodás megkötésére a fővárosi önkormányzat és a Híros ZRT-FA között a Városliget Vá pálya és épület együttes rekonstrukció kivitelezés tárgyában folyamatban lévő peres eljárás lezárása érdekében. Előterjesztő dr. Szenecei Balázsamban csupán az a vicces, hogy apáca is iskolatársaim között, illetve azokkal, akikkel még együtt fociztam az apácaiban, ott nagyon sok építési vállalkozó van, és tudtom, a, a valamikori híroz, a mostani is, ez az egyik Városligetben vagyunk, de valami az hogy ez nem a tereszortod. Ugye a Városliget törvény elég világosan meghatározó, hogy mi tartozik a Városliget ZRT hatás körébe, és a művékpályát a Széchenyi fürdő mellett külön nevesíti, hogy ez továbbra is a főváros kompetenciája és a főváros vagyonkezelése, úgyhogy ilyen témformán én ennek az ügynek a részleteit nem ismerem. Van további kettő, csak mindent mondok, ami Városliget. Azt mondja, hogy javaslat a közmeghallgatásra érkezett közérlepi javaslatokkal kapcsolatos döntés előterjesztő dr. Bagti Gábor és doktor szeretsei. Balázs itt tudommal az a közmeghallgatási téma, ami egyébként korábban a Fővárosi Közgyűlés előtt is téma volt a városéget kapcsán, azzal kapcsolatban nem született semmilyen érdemi megállapodás. Tudod, Rólok? Ed Kollé napon érdemben tárgyalta, ez egy szükséges eljárási elem, a Ez így van, ez a következő, lett volna a javaslat a városlegeti építési szabályzatról szóló a 32.2014. július 2015, fővárosi könyves rendelt az kapcsolódó környezeti értékelés szükségessének eldöntésére. Ez mi? Ugye az a helyzet, hogy a városlegeti építési szabályzatának a módosítása éppen folyamatban van, ez egy elég hosszú államigazgatási eljárás, számtalan, nyilvános és számtalan nem nyilvános fordulóval. Vagy egy bizottsági meghallgatásokkal, közmeghallgatásokkal, országos főépítés előtti egyeztetésekkel, szakhatóságokkal történő egyeztetésekkel, nagyjából egy féléves processzus, mire bármilyen apró vagy nagyobb kérdésben az építési szabályzat, ami gyakorlatilag a alapját jelenti annak, hogy mit és hova lehet a Városligetben vagy egyébként bárhol is építeni, ezt jelöli ki. Ez ugye fővárosi kompetencia, tehát itt az ellenkező híresztelésekkel szemben a Városligetnek a kiemelő kormány rendeletei illetve a Városliget-törvény nem veszi ki és nem teremt egy enklávét a Városliget tekintetében, ami a gyakorlatban azt jelenti hogy ugyanúgy végig kell menni azokon a hatósági eljárásokon, mint minden egyes területfejlesztésnek végig kell mennie. Ugye most zajlik az építési szabályzat módosítása, nagyon apró dolgok tekintetében, leginkább ugye a Garten Stúdió által elkészített tájépítés tervekhez adaptálják az építési szabályzatot, egy-egy apró pontot rögzít és ennek volt két fordulója most kedden, illetve szerdán. Kedden egy bizottsági meghallgatás történt, és szerdán pedig a közgyűlés hallgatta meg. Még nincs vége a folyamatnak, nagyjából júniusra várható, hogy a Városliget építési szabályzatának a módosítása ebben az állami eljárásban véget ér. És ahogy te is mondod, a tegnapi közgyűrésen ugye ennek a környezeti vizsgálatnak a szükségességét emelte ki a főváros, ez nem úgy ez, ez mire ez természetesen szükséges. Gyakorlatilag azt, a, a, arra kell egy vizsgálatot e, tenni, hogy a Városliget építési szabályzatában jelenleg megjelölt módosítások, amik egyébként tényleg technikai jellegű módosítások, azok semmilyen olyan jelentős környezeti hatással nem bírnak, amit a korábbi szabályozások alapján lehetett volna építeni. És most többlet lehetőségként merül föl, e, ez nem jelent környezeti terhelést a tekintetében. A múlt héten volt egy demonstráció a ligetben, amelyben, mint Csebben a tengerben, Csebben a tenger, benne volt az egész ország, független attól, hogy közvetlen tapasztalatokat nem szerezhettem, mert nem voltam ott. Ilyenkor kicsit mindig sajnálom, mert az ember ott a helyszínen mindig mindennel kapcsolatban más tapasztalat legyen. az egy ligetvédő tüntetés, vagy legyen az egy kisgyered koncert. teljes lényegtelen. A saját tapasztalást azt nem lehet pótolni. Lehet azon morfondírozni, hogy sokan vagy kevesen jöttek össze én megnéztem az ezzel kapcsolatos videót, ahol ugye SOS láncot alkotnak, majd elkérték a jelenlevők telefonszámait. Szó volt arról, hogy hogyan kéne anyagilag támogatni őket, hogy ezt a tevékenységet folytatni tudják. Az a buzdító beszéd, amit egyébként önök a Youtube-on megtalálhatnak, az végül is érdemben olyan nagyon nem szól arról, hogy ez a tevékenységet miért is lenne fontos, de aki a ligetvédőkkel és egyáltalán a városligettel foglalkozik, az tisztábban lehet azzal, hogy ez mire mehet el. Az kicsit furcsa volt... Én nehezen tudtam megemészteni, hogy ezt az egyébként számomra rokon szemvesnek mondható, ám de mégis időnként határozott elfogultságon kapható, vagy rajta kapható átlátszó.hu miért közvetítette élőben. Erre én nem nagyon találtam magyarázatot. Hozzátéve, hogy ha már élőben közvetítették, akkor nem tudom, hogy miért nem követték azokat a fiatalokat, akik úgy döntöttek, hogy a helyszínt elhagyva elmennek a nem távoli Lendvai utcába, és ott rohadt narancsal megdobálják, a Fidesz székházát, amit otthonról el kellett hozni, mert a Fidesz székházának rohadt narancsavoló megdobálása és a Városliget védelme az lett, hogy bizonyos emberek fejében összefügg, Én azonban ma olyan formában ébredtem, ahol a el tudom egymástól választani, és annak idején, amikor Szulák Andrea eléggé messze ugrottam, egyszer a saját sújában Gyurcsány Ferencel beszélgetett, akkor azt mondtam, a Szulák Andreának élő egyenes műsorban itt a kejfejancsi van, csak egy másik adón, hogy óvatal a vendégekkel, mert uh, amelyben a politikai síkra lép, olyan uh, támadásoknak lehet kitéve, amit egyébként nem kell magára vállalnia, ha Csonka Bandival, vagy Hajós Andrással beszélget, ami nem azt jelenti, hogy ők uh, egyébként érdekesebbek lennének Gyurcsány Feresznél, csak egy más uh, választás. Uh, így aztán az, hogy oda a Szigetvári Viktor és Karácsony Gergely, akik egyébként ott voltak ezen a demonstráció, oda már nem mentek el, tudommal az az én szívemet melegséggel töltötte el, mert hogy a városligetnek a védelme, a szó jó-rossz értelmében való védelme, de maradjunk a jóban, az nincs összefüggésben, vagy nem lehet összefüggésben azzal, hogy onnan az ember valamilyen politikai demonstrációra menjen, amit egyébként a rendőrök jelenléte miatt nem is fejeztek be, már pedig ha elmentek, akkor igazán befejezhették volna, mert akkor egy olyan performance lehetett volna. Amivel akár az ATV civil a civil is be lehetett volna kerülni. Nem szeretnék élni azokkal a magas labdákkal, ami ennek a demonstrációnak a kapcsán. Amit én itt elmondtam, azért nem... az pillanat, amit én itt elmondtam, az alapvetően beleért vagy mondtam mondatokat, amelyeket talán kihúzhattam volna, de az tényszerűen ugye hamis állításokat nagy számban nem tartalmazott. Nem, nem, nem, nem, nem. nem. Szóval nem szeretnék élni ezekkel a lehetőségekkel, amik itt a demonstráció kapcsán magas magasladdaként fölmerülnek, azt viszont szeretném, hogy a helyi értékén kezeljük ezeket a kérdéseket. Tehát ugye decemberben, 2017 decemberében, ahogy megígértük, és az előzetes ütemtervek szerint ez várható is volt, elindult a Néprajzi Múzeumnak a kivitelezési munkálata. A Néprajzi Múzeum kivitelezési munkálata ugye az 56-osok terét nagy érinti, gyakorlatilag az időkeréktől, egészen a, a Regnum emlékműik terjedő óriási terület elkerítésre került, itt a mélyépítési munkák e, most már zajlanak. Ugye ez egy központi része az egész ligetnek, itt található a rondó. Az a rondó, ami e, Nebien Henrik tervei alapján a központi ellenma volt a városligetnek, aztán a, ahogy alakult a ligetnek a története, többször átépítésre került maga a rondó is, a fókuszpont is átkerült, ugye most már az Andrási út talán a legfontosabb feltáró útja. A Városligetnek ez korábban ugye nem így volt, erről is beszélgettünk többször, meg azt hiszem, hogy történeti szakértőkkel is többször egyeztettél erről a kérdésről. A Városligeti fasor volt az, ami a rondóra ráfutott. Ugye legutóbb 2006-ban, az 56-os forradalom és Szabadság az 50. évfordulóján ment át jelentős átalakuláson a rondó, a sokak által vaskefeként ismert emlékmű, ami beépítésre került oda. A tájépítészeti pályázat kiírásánál a Városliget ZRT az egyik legfontosabb elemként jelölte meg, és aztán a pályázat értékelésénél ez egy kiemelt szempont volt, hogy történeti megújításon menjen keresztül a park. Szlosszjárgy Györgyék által vezetett Gárten Stúdió a pályázaton egy olyan művet mutatott be, ami a Rondót ismét központi elemévé e emeli a Városligetnek. A Néprajzi Múzeum nemzetközi tervpályázatánál, akkor, amikor a döntés megszületett, hogy végül a Ferenc Marcellék fényjelezte Napur Konzorcium Néprajzi Múzeum terve valósul meg, szintén egy központi kérdés volt, hogy a Rondó, mint a Városliget egyik történelmi központja, tájépítészeti elemének egyik meghatározó része, ez visszaépítésre kerüljön. Tehát ezért a zsűri sem egy kapuzatszerű feltárását kívánta a ligetnek, hanem ugye az ismert néprajzi múzeum tervek, ahol a múzeum 60%-a a föld alatt található, és ami egy íves pályaként tárja fel a ligetet. Tehát cél az, hogy a Városligetben a rondó, az ismét egy hangsúlyos tájépítészeti elemmé váljon. Ebben rengeteg tájépítészeti rekonstrukciónak kell kerülnie, például annak a kettős fasornak a visszatelepítésének, ami gyakorlatilag Herich nebien tervei alapján részei is voltak ennek a rondónak. Ez a tervezés zajlik, a kivitelezések aként működnek, hogy a rondó ezt a jelentőségét visszakaphassa. Számomra önmagában visszász hogy vajon a rondó fájnak a megmentéséért érdemes a demonstrációt szervezni. Természetesen továbbra is nyitott az út, és ahogy ebben a rádiomisorban is többször elmondtam, elmondtuk, hogy a jogszabályi keretek között a vélemény nyilvánítás továbbra is szabad. Azt gondolom, hogy ennek lehetünk szem- és szombaton 60 ember az, aki két hét uh, szervezés és toborzás után eljött, hogy meghallgassa azokat az érveket, amik elhangoznak a rondó kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez uh, elég sok mindent jelent. Uh, ugye itt azért 2016-ban 500 vagy bizonyos becsülések szerint akár ezer fős tömegek mozgultak meg annak érdekében, hogy a városiget ebben nem fogjuk ne de ugye a, a kérdés az, hogy a mérete a lényeg, és hát annak mindenféleképpen van jelentősége, hogy Karácsony Gergely, aki egyrésztről ugye most egy ellenzéki miniszterelnök jelölt, de erre mondhatjuk azt, hogy ez lényegtelen, mert ne politizáljunk, de zugló polgármestere, nem mellesleg, Szigetvári Viktornak nincs ilyen zuglói tehát őnek nincs önkormányzati tisztsége, ő más minőségében volt ott, de eh, ahogy azt Szentpéteri Lihár szokta mondani, különböző című csütörtök délutáni műsoraiban, eh, az esemény fényét emelték ezek a személyek jelenlétükkel, akarva-akaratlanul, tartok tőle, hogy akarva. Azért azt gondolom, hogy túlzott meglepetéssel az senkinek nem szolgál, hogy itt a választások előtti időszakban minden átpolitizálásra kerül. Én e, talán nem vállalom magamra a Jó, e, jövő de. kutatás de. területét, hogy április 8 ig több olyan rendezvény, demonstráció vagy véleménynyilvánítás várható a Városliget ügyében, szakmai kérdésekben és érzelmi kérdésekben egyaránt, ahol e, politikai szereplők fognak ebben a kérdésben megnyilvánulni, és utána a politikai szereplők identitása alapján velük szimpatizáló média, ezeket az eseményeket Jó, van, az felít. A a aki annak idején egy rádiómisorban mondta az, hogy egy művészeti alkotás jó, hogyha egy kormányzati perióduson belül elkészül, mert amennyiben egy új kormányzati periódus kezdődik, akkor a művész már nem mindig bízhat abban, hogy be tudja fejezni azt, amit korábban elkezdett. Ez egy magyarországi sajátosság egyszer talán majd vége lesz neki. De maradjuk a szakmai részeknél. Ugye azt kérdezem tőled, és ez múltkor is aktuális volt, azóta nem történt új novum, de hogy ugye a ligetvédők azt is úgy novum az idézetben, ez egy idézet volt, hogy onna, ugye, az volt az ő hozzászólásuk, hogy ott nekik eh, volt olyan jogi lépésük, hogy nincs jogerős építési engedély, a városleges ZRT száfolta. Most vannak olyan dolgok, amiben azért nem jó, hogyha ilyen bizonytalanság van, függetlenül attól, hogy a városleges ZRT teljesen egyértelművé tette, hogy nincs bizonytalanság, de hogyha valamelyik fél mégis, akik jelen vannak ott a ligetben, ezt erősítik hogy erőségetik, akkor egyszerűen és mondja, azt meg, hogy az, amit ők állítanak, az miben nem stimmel? Ugye a Városliget ZRT által végzett beruházások közül valamennyi eljárás, Első, másodfokon közigazgatási eljárásban, majd pedig bírósági fórumon megtámadásra kerül. Én nem tudom egyébként, hogy Magyarországon bárhol a civil kontroll ennyire erősen érvényesül-e. Ebben a másodfokon. Hát ti egy ilyen mintagazdaság vagytok -e öt, darab, öt darab engedélyezési eljárásunk van folyamatban, teljesen mindegy, hogy ez LVD, KHV vagy éppen építési engedélyezési eljárás. Ezek különböző idő vagy létszakban járnak, van, ami a Pest megyei kormányhivatalnál első fokon, van, ami a Budapesti kormányhivatalnál másodfokon, és van, ami pedig bírósági szakaszban. A civil kontroll azt gondolom, hogy elég jól működik, mondom, minden eljárás, minden létező formában azonnal megtámadásra kerül, és egyébként teljesen valid és alátámasztott alapos érvelés mentén, úgyhogy azt gondolom, hogy a eljáró hatóságokat komoly gondolkodásra készteti, engem, mint jogás egyébként kifejezetten izgat ezeknek az eljárásoknak a folyamatos kezelése működése, illetve az államigazgatásnak az ehhez való viszonya, de ebben a másodpercben a Városlig ZRT természetesen a jogszabályokat betartva, csak olyan kivitelezéseket folytat, ami jogerős és végrehajtható engedéllyel bír. Ez a konkrét ügy, amire kérdezel, ez egyébként a Néprajzi Múzeum kivitelezésére vonatkozó engedély. Itt másodfokon a kormányhivatal egy jogerős és végrehajtható engedélyt adott ki. Ez alapján zajlik az építkezés. Ezt a jogerős és végrehajtható ítélet, engedélyt támadták meg a bíróságon, az illetékes bíróságon a fővárosi munkaügyi bíróság közigözgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik, ahol a bíróság saját hatáskörben mérlegelhet arról, hogy a akik megtámadták az eljárást, azok olyan súlyú érvekkel tudják -e ezt alátámasztani, ami a végrehajthatóság felfüggesztéséhez kell, hogy vezessen, vagy pedig a végrehajthatóságot nem kell felfüggeszteni. A bíró... Erről a bíróság egyébként 8 napon belül határozhat. A bíróság 8 napon belül nem határozott a végrehajtás felfüggesztéséről, úgyhogy ebben a másodpercben továbbra is az a helyzet, hogy a Néprajzi Múzeum kivitelezése a jogerős és végrehajtható engedélyek birtokában zajlik jó, nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy ennek a műsornak a sokodalú tájékoztatása a lényege, lehet, hogy valaki erre egyáltalán nem kíváncsi, ugyanakkor, hogy ebből ne nőhessen ki olyasmi, aminek a gyökeréről nem volt szó, ahhoz szükséges hogy ezekről az ember említést tegyen. Egy interjúban beszéltél arról, hogy hamarosan következik az Országos Múzeum restaurálási és Raktározási Központ Bokréta ünnepe, amit az építő pontosan tudnak, hogy melyik fázisban következik be, de én nem vagyok építő. Mikor lesz ez, és ez valójában mit jelez? Ugye egy épületnél mindig van mit ünnepelni, de azért ebből három olyan pont van, amit ki emelni, ugye az egyik az alapköletétel, ami általában azon a ponton történik, amikor az építkezés eléri azt a pontot, ami a legmélyebb pontja az adott épületnek, ekkor szerencsés letenni az alapkövet. A másik ilyen az a bokréta ünnep, amikor eléri az épület a legmagasabb pontját, aminél magasabb pontja már nem lesz, és ugye a harmadik Szerencsés esetben az pedig az átadás pillanata. Most nem menjünk bele, hogy azért Magyarországban láttunk már példát többször átadott épületekre is. De, de az a helyzet, hogy az omrk nál az Országos Múzeumi Raktervezés és Restaurálási Központnál február vége magasságában a kivitelező eléri a legmagasabb pontot. Kevesebb szó esik róla, nyilván ugye ez egy barnamezős beruházásként a Szabolcsúcai kórház területén épül. Ugye itt egy 38 ezer négyzetméteres házról beszélünk, mínusz négy 4, 4 szintel és három magas szinttel, itt ugye lesz egy eddig elzárt területen, egy látogatható közpark, illetve lesz egy látványraktár, egy olyan látványüzem, ahol azokat a restaurálási funkciókat... És két, egy vagy két régebbi ére. épületnek is a megújítása lesz, a emlékszem. Van. Így van, tehát itt van új épület is, és van a, a régi épületeknek a megújítása is. Személy szerint nekem az egyik kedvenc projektem, tehát egyfelől hatalmas dolog ez a múzeumi szakma számára, hogy egy ilyen háttérintézmény Magyarországon megépülhetett, volt módon itt a... Bécsi múzeumi negyed eh, prominenceivel beszélgetni, akik irigykedve tekintenek erre. Londonban, a British múzeumnál van egyébként hasonló eh, példa. Ugye egy múzeum az nem csak kiállító tér, sőt eh, hasonlóan egyébként az egyetemekhez, ahol az oktatás természetesen fontos funkció, de emellett ugye a, a kutatásnak is fontos terepe a múzeumoknál ez fokozottan így van, a gyűjteményekkel való gazdálkodás, a restaurálási funkciók, a katalogizálás, a kutatás, ez, ez ugyanúgy a múzeumokhoz tartozik. Ezek általában a jelenlegi múzeumi infrastruktúrák esetében egészen vállalhatatlan helyeken is vannak, tehát a külső Jászberéni úton raktároznak felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat. A restaurátorok ugye olyan körülmények között dolgoznak Magyarországon sokszor, ahogy azt egyébként a nagy érdemű elképzelni, tehát e, ténylegesen e, lent e, dohos pincehelységekben e, rossz minőségű neonfényeknél próbálják helyreállítani a sokszor évszázados vagy új műtárgyakat. Ezen változtat a Szépművészeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum tekintetében ez a háttérintézmény. Ugye ennek a két intézménynek a Szépművészeti és a Néprajznak összesen 350 ezer Műtárgya van, ezeknek nyilván csak egy kis százaléka az, ami folyamatosan bemutatásra kerül. Egy nagyobb része az raktározott gyűjteményi rész, ami az időszaki kiállításokban felfedik. Az OMLRK egyfelől a raktározásra, katalogizálásra, másfelől pedig a helyreállításra. Ha egy hosszabb időt vennél igénybe ahhoz, a levegőt vegyél, akkor átmennék más témára, de maradnék a környéken. Uh, arról is beszéltél, hogy folytatodik a szépművészeti Múzeum teljes megújítása, a román csarnok márciusban megnyitja kapuit, és ősszel a nagyközönség is látogathatja a múzeumot, Ez hogyan van tessék mondani, a, a román csarnok az hamarabb nyit, mint a múzeum, vagy valamit rosszul írtak, vagy én ezt rosszul értem, bár rosszul nehéz érteni. Ugye az épület, valamivel több mint három éve zárva van, a szépművészeti Múzeum egy teljesen átfogó felújításon mm -hmm. keresztül, aminek jó pár része kevésbé látványos, mondjuk egy teljes gépészeti megújítás vagy klimatizálás, amik szükségesek a múzeum tekintetében, és jó pár része pedig nagyon látványos, ezek közül kiemelkedik a román csarnok, ami ugye a háború óta nem látogatható, egyébként tényleg nagyon impozáns gyakorlatilag elkészült a román csarnok. Márciusban a kivitelező elkészül az épülettel. Ezen a ponton egy rövid ideig maga a megújult épület látogatható lesz. Ugye ezt a nem mondom... nagyon tudja nekem jó a, a, a ezért illetve a bál jó voltából ilyen sajtóbejáráson, tehát nem egyénileg Uh, volt módom uh, ott járni, és ez gyakorlatilag leválasztható a múzeum területétől, tehát ezt nyugodtan be lehet úgy járni, hogy az ember közben a múzeum területére nem téved, ez azt jelenti, hogy ez a román csarnok átmenetleg nyitva lesz a nagy közönség előtt, vagy tartósa, vagy hogyan lesz? Megtekinthető lesz, hogy az épület maga elkészül, megtekinthető lesz, hogy utána újból bezárja az ajtókat azért, hogy a megújuló állandó kiállítás visszaköltözzön. Mennyi ideig magán... vagy nem tudod azt mondani? Erre most nem tudok pontos számot mondani, ez nyilván a múzeum ö, feladat és hatásköre, hogy ezt meghatározza, de azt gondolom, hogy erről teljesen exakt információkat lehet majd megtalálni, nyilván a Városliget ZRT-nek a honlapján is. Így tulajdonképpen a cél az az, hogy ez az önmagában is attrakcióval bíró felújítás, ami a múzeum három éves megújulásának a munkálatai, az is bemutatásra kerüljön, hogy aztán utána kiszolgálhassa természetesen azt a, az igényt, ami miatt az egész megújulás történt, hogy egy olyan állandó kiállítás nyíthassa meg a kapuit, ami három év óta tényleg várnak. Ugye egyébként ez nagyon érdekes kérdéseket vet föl, Hasonló például a Magyar Zeneháza, de úgy hiszem a Néprajzi Múzeum kérdésénél is ezzel fogunk találkozni, hogy ezek az épületek önmagukban is értéket jelentenek, és önmagukban is értéket képviselnek. Érdemes ezeknek az architektúráját, működését is megnézni, és az, hogy ebben még kiállítás is tud költözni, az egy második lépés. Úgyhogy ez az összes többi épületnél is így lesz. Az Olof Pálmeháznál is maga a felújítása, az épület felújítása, amikor elkészül, akkor én azt határozottan szeretném, hogy az épület már látogatható legyen. Noha a kiállítás csak körülbelül egy évvel később Nagyon fogok, szépen, szépen köszönöm. Az ma már kiderült, hogy kormányinfó nem lesz. amit mi 11-es találkozunk az lesz, ugye? Lesz. Jó, nagyon szépen köszönöm. A szem a TV. Viszont látásra mi pedig találkozunk. György Evics hallottál. Köszönöm szépen, szia. Köszönöm szépen, szia. A beszélgetést a Városliget ZRT támogatta. Uhas, uhas, uhas, Bocsátják, ha nincs semmit Letérdelsz és imádkozol Mert áhítadba estél telsz... 06148909999 És 0636771161 Még mielőtt kapcsolnám Wintermantel Zsoltot Jó jöreget Jó reggelt kívánok! Másfél órája tart műsor. Még senki nem telefonál be. Én megmondom, hogy szintén vártam volna, hogy bármelyik be telefoniáljon. Én erről a szombati, horti misével, kapcsolatban, ami skandalom, ugye, hogy a Holocaust Nemzetközi Napján, szervezték. Én ezt provokációnak tartom. Több okból kipolyóra is. Szabad elmondanom, hogy miért, ugye? Uh, hát hosszabban legközelebb csak hétfő lesz erre alkalom, de erre találhatott volna más időpontot, hiszen ez a... Igaza munka... van, igaza van. De, de még egyszer mondom, igaz. nem szeretném önbe folytani a szót, de ennél hosszabban most biztos, hogy nem. Vannak ilyen pillanatok, erre legközelebb Kétfő fő lesz módja, holnap sem lesz üres járata, mármint olyan üres járata a kéfejáncsinak, mint amilyen ma volt két és nyolc óra között, amikor akár egy negyed óra hosszan is beszélhettünk volna erről, hogyha ön ezt úgy prezentálta volna, sajnálom. Mert tudom, akkor nem találom meg. Én nem akarom tudni, hogy mit akarom, mert tudom, akkor semmit sem kapok Én nem akarom tudni, hogy mit szeretek Mert ha tudom, akkor nem ismerem meg Fél kilenc az óra Ilyenkor Wintermantel Zsoltal szoktam beszélgetni És most is ezt történik Az előző téma, amennyiben tudott várni máig Akkor annak a részletebb taglalása is Természetesen, hogyha az es lett volna, akkor nem ez a szituáció, de most kénytelen lesz a hallgató hétfőig várni. Őszintén remélem, hogy hétfő megtalál. A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Tengermélyt is lehet? Winter mondtál Zsolt volna a vonalban, és hogy mindjárt valami konkrétummal kezdjünk. Árulja el nekem, hogy van itt egy iskola, Nevezetesen az Árpád fejedelem általános iskola. Beazonosítottuk a témát? Abszolút, abszolút. Azt árulja el nekem, hogy ugye ez e, egy e, olyan iskola... E, amelyet 2006-ban szüntetett meg az akkori önkormányzat, akkor ugye még más volt az iskolákhoz való viszonyulás, állam és mármint, hogy ki a kezelő, ki a tulajdonos, Igen. és a helyén egy magániskola működött. Az idő folyamán lelakták az épületet, ezért a városvezetés úgy döntött, hogy ismét kezébe veszi az iskola sorsát, és aztán nagy bejelentések történnek, hogy mi lesz az iskola sorsával. De el nekem, hogy kik voltak ott, és valójában az, hogy ami ott volt, az nem működött jól, arról így utólag lehetek két mondatot hallani, hogy aztán a nagyszerű jövővel is szembesüljünk. Hát valóban, ugye a két... Mert erről nem ír egyébként ez a cikk, tehát hogyha benne lenne, akkor nem kérdezném. Hát én gondolom, a... megmondom őszintén, részletesen nem olvastam el magát a cikket. akkor hát evidencia. Gondolom nem akart a, a, az alapítványi iskolát hogy mondjam, minősíteni vagy bántani így utólag végében, barátságban vártunk el, az tény is való, hogy az ő hát most vagy finanszírozási eh, problémáik miatt, vagy a vezetési hiányosságok miatt, vagy bármit, de én sem szeretném bántani őket, eh, nem tudták eh, a tevékenységet úgy végezni, hogy ne legyen folyamatos állagromlás, ugye vannak olyan dolgok, ami a tulajdonos... Néven szamadat, nevezhetők, vagy, vagy az se tehető meg? Bocsára. Néven nevezhetők ők? Hát, ha jól emlékszem ez a tehetséges más um, alapítvány vagy gyertelséges és más gyerekekért ilyen speciális ö, képzéseket egy persze, Ilyenkor iskolai. ez úgy van, hogy van egy alapítvány, van egy épület, és akkor az önkormányzat köt egy szerződést az alapítványjal arról, hogy mennyi időre, milyen feltételek mellett. Én ezt igen, ugye jól igen, igen, igen, igen, igen, Itt igen. valójában ezt a szerződést én jól értem, hogy nem lejárt, hanem hogy fölbontották? Vagy nem hosszabbítottuk meg, igen. Szerintem nem hosszabbítottuk meg. Na uh -huh. mondom, békében barátságban váltunk. el, úgy volt, hogy mi már korábban ez szerettük volna ö, felbontani ide, aztán megállapodtunk, hogy azt hiszem még másfél, vagy még egy évet ö, azért, hogy rendezni tudják a soraikat, ezért hosszabbítottuk. Ez egy mekkora épület? Ez egy viszonylag nagy iskola. Igen, Ezért gondolom, a, a mert a egy... ugye a jövőben is két oktatási intézmény osztozna rajta, ebből adódóan gondoltam azt, hogy nem lehet kicsi. Ez egy nagyon nagy iskola, ugye ez a... Ez a délújpesti lakótelep, az Istvántelek István melletti nagy lakótelep, ugye amikor lerombolták Újpestnek ezt a kisvárosi, az építészek, hogy mondják, városi szövetét, a földszintes házak voltak itt régebben, ledózerolták az egészet, és ideépítették, ugye ezeket a lakótelepi házakat, és akkor az akkori elgondolás az az volt, hogy az ilyen nagyobb tömbök közepén, foglalnak helyet az intézmények, és itt is a sok tízemeletes ház közre fogja ugye ezt az iskolaépületet, ez van itt óoda a Oboda, bölcső, de egyéb szolgáltató létesítmények, és valóban 2006 végén Ez egy relatíve új épület? Hát annyi mennyi a, a, ez a, pontosan ugyanakkor a lakó... épült, amikor a lakótelep, lakótelep hát, tehát a 80-as hát, hát, évek hát, elején. Igen. 70-es évek végén, 80-as évek elején, 80 igen. Valójában ugye e, e, mióta zajlik a felújítás, vagy mikor járt le a szerződés? Hát nyáron, nyár végén, ugye hogy vége lett a tanévnek, akkor költözött ki belőle az iskola, és akkor nyáron történt meg az épületnek a külső felújítása, és magát a belső felújítás, magát a részben, ugye az egyik bérlő a Waldorf, iskola fogja végezni. Illetve Én te egy hogy mert ugye ezt felújítják, azt gondolom önkormányzati pénz, ugye? Igen. Akkor, amikor felújítják, akkor árulj -e el, beleértve, hogy nyilvánvalóan olyan állapotban volt, hogy valamit kezdeni kell vele, akkor ön, mint egy potenciális háztulajdonos valójában milyen módon kezdi ennek az épületnek a részleges vagy teljes hasznosítását? Ezt meghirdetik ilyenkor, tehát az a két oktatás intézmény, amelyeket feltüntet a cikk, ugye az egyik a Valdorf Általános Iskola és Óvoda, másrészt pedig szó van arról, hogy a Református Egyetem tanítóképző kara is vagy annak egy része, a tanítás óvonők képzés szeretne a felújított épületbe költözni, akkor a felekre hogyan lelnek? A felek hogyan lelnek önökre? A két külön történet. A Waldorf iskolával már van együttműködésünk. Káposztás megyeren az egykori szűcs, Bocsán, nem, nem, nem, nem nem. Vigyázni kell a vezetésre. A tulajdonké. nevekkel igen vigyázni kell, nem, pedig nem, ön nem ön rossz még mondom, mindegy, ő, ő még egy, nincs egy, 50 fölött. Ugyán, nem közben be is csörög valami telefonot, az kinyom elnézést, mert szermános lehetett, mert is, kicsit fogok a film. Tehát szintén ugyanebben a hullámban bezárt, 2006 ban bezárt iskolát már jó néhány évvel ezelőtt odaadtunk a a Waldorf iskolának, Waldorf középiskolának, és egyrészt ők szeretnének terjeszkedni, és egyébként ugye Újpesten Waldorf óvoda is működik, Waldorf középiskola, és most meg akarják a kettő között a Waldorf általános iskolát is valósítani, és mivel megvolt ez a kapcsolat, ezért, ezért ott nem kellett úgymond keresni kölcsönösen úgymond egymásra találtunk. És nagyjából ugyanez a helyzet, bár ugye ezt a döntést már meghoztuk, hogy felújtjuk az épületet és a valatoknak bérbe adjuk. Ezek után néhány héttel, maximum egy hónappal a tavaly végén keresett meg minket a, a Károli Egyetem. Akikkel szintén van együttműködésünk, az már jóval régebbre datálódik, tehát itt most már tizenics éve működik a jogi kara a Károli Egyetemnek. Szintén az önkormányzat adta oda nekik szintén egy egykori iskoláját, és ők jelentkeztek be, velük nagyon jó, velük is nagyon jó az együttműködés, és jelentkeztek be, hogy hát vannak ilyen terveik, és hogy akkor tudunk mi ehhez valamilyen segítséget nyújtani, és akkor így jött kapóra, hogy itt van ez a másik része, vagy másik fel az épületnek, amibe egyébként, hogyha nem jöttek volna, akkor saját intézményeinket, illetve saját egyéb egységeinket, vagy, vagy, vagy, vagy ugye a múltkori műsorban beszéltünk az adiban e, megszűnő funkciókból néhányat ide telepíthettünk volna e, arra majd másik megoldást fogunk találni, így egy iskolaépületet iskolának használni, sokkal jobb ötletnek gondoltuk, és ezért reméljük, hogy meg is születik majd a megállapodás a végleges. Most 8 óra 38 perc van a képviselőtestület ülés, mikor e, három 3 órakor Három órakor. Én kinéztem néhány pontot, de ha legényegtelebbeket, akkor majd ő nem mondja, hogy melyek a fontosabbak. Van itt egy hatos pont, az így szól. Az én környezetem egyébként a hetedik kerületre néz hihetetlenül izgatottan. belétve a lányom, akinek én tájékoztattam, hogy a budin negyed életével kapcsolatban népszavazás lesz, ő teljesen kétségbe esett egyébként attól, hogy tőle is osztálytársaitól elveszik ezt a szórakozási lehetőséget, vagy ha nem is veszik el, de korlátozzák. Mások pedig arról beszéltek, hogy az ott lakóknak az élete, az mennyire áldatlan, és hogy tehettek volna az ottani tulajdonosok, hogy ez a népszavazás elmaradjon, valamilyen okból erről viszonylag kevés szó esik most, majd ez februárban lesz, addigra majd biztos felpörög majd a tájékoztatás. Ez a hazai tájékoztatásnak a sajátossága, hogy ember nem érti mi alapján van valamiről szó, ami teljesen lényegtelen, és utána hetekkel, hetekkel később is szóba kerül. Ilyen okból önöknél népszavazást nem kell tartani. Javaslat közösséggel, együttélés és alapvető szabályról valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményére szóló XY nem is olyan régi önkormányzati rendelet módosításáról, viszont van szó, ezt köreken ön fogja előterjeszteni, tehát attól tartok, hogy van némi segédfogalma arról, hogy ez micsoda, és minden következtében kell ezt megtenni. Szerencsére igen. <gül> Izgultam, hogy nem, hogy önöt kérdezzen, hogy olyan pontot szemeljen ki, amiben, mondjuk kevésbé tudok felvilágosítást adni, mert a kollégáim készítették, hogy teresszették Ez egy viszonylag egyszerű módosítás, mert hogy korábban évvel ezelőtt elfogadott rendeletünknek egy pasztusát támadta meg egy magánszemély, aki a, aki a kormányhivatalhoz fordult. A kormányhivatal semmi ö, kivetni valót, illetve bocsánat, nem az állampolgári jogok biztosához fordult, az állampolgári jogok biztosa kikérte a kormányhivatalnak a véleményét, aki egyébként hivatalából ellenőrzi ö, Valamennyi önkormányzatnak a rendelet alkotását, törvényeségi, még egyéb felügyeletet gyakorol ilyen szempontból, meg néha jogsegészségész szolgálat keretében segítséget nyújt, van EU megfogalmazva. A kormányhivatal megerősítette azt a korábbi véleményét, mivel nem kaszált el úgymond a rendeletünket, hogy ezzel semmi probléma nincsen. Az állampolgári jogok biztosan ennek ellenére az Alkotmánybírósághoz fordult. De mi a Megsemmisítette azt a egyetlen egy pasztust, amiben az van, hogy mi a közösségű együttélés szabályainak megsértésének gondoljuk azt, hogyha valaki közterületen az énekes madarak kivételével állatot etett, tehát az Állatok etetése Bíros című, ennek egész egyszerűen közegészségügyi és köztisztesági megfontolásai vannak. Teszem hozzá, minden rendelet annyit él, amennyit be tudunk Igen. tartsatni. Belőle kikértem a, a köztöletfelügyelet vezetőjét. bocsánat, a önkormányzati rendészetünk vezetőjétől az információt, hogy bármilyen e, ilyen jogcímen bírságot szaptunk-e ki, nem. tehát hogy függőle a mondani. dolog létét valaki kifogásolja. Valaki kifogásolta létét. Tehát, már úgy, el nekem, ha már itt tartunk, akkor miért pont az énekes modarak képeznek kivételt? Azért, mert az énekes madarak, ugye egyrészt a legtöbbük védett, másrészt ugye az, hogy madáretetőben a fára helyezve, azt azért mégsem gondoltuk büntetendőnek, mit több, ugye az állatmentő liga, amely Újpesten tevékenykedik, de Budapesten is lát a feladatokat, itt a téli időszakban végez is ilyen tevékenységet, tehát kihelyezett madáretetőkbe. Így aztán most Madáretőre. milyen javaslat születik? Hát ugye az volt a baj, ami el el elég nonsensz, tehát ugye van például egy nénink, akik próbáltunk többször Igen, szépen, Igen. szép szóval belátásra bírni, a fo fogja a ki zacskóját, most már sutyomba csinálja, mióta szóltunk neki, hogy kollégánk udvariasan, hogy ezt nem kéne, vissza a kis szatyába az összegyűjtött száraz kenyeret, stb. és akkor egy óvatlan pillanatban egy ilyen másfél két kilónyi üzét és kiszórod a, a Újpest főterére, és akkor a madarak ilyen ki jeleneteket bemutatva a tépixét az egészet. Vagy sikerül főtakarítanjuk az egészet, vagy nem, ha nem, akkor ugye ott marad a szemét. Ugyanez van a, a házak tövébe ki okay, mi a javaslat? Maradék. Hát a javaslat most az, hogy ugye, mert a, a kifogása az volt nagyon vicces volt, én nagyon nevettem, hogy, hogy ez túl tág, és az, hogy az állatok etetése, az mit takar, ez, ez, ez ez, ez, ez, ez egy nem pontos megfogalmazás, ezért akkor most a rendeletünkben a jogász kollégák kitalálták, hogy akkor állatokat vagy nem, bocsánat, tehát közterületre nem lehet ételt, ételkészítményt, ételmaradékot kihelyezni. Tehát nem az állat etetést fogjuk megtiltani, hanem magát azt, ami egyébként a szennyezést vagy a felületet. De árulj el nekem, ugye nekem nem volt kutyám, mert a szüleimnek nagyon rövid ideig volt egy kutyája, aki aztán másodpercek az otthagyta a szüleimet, ez egy nagyon érdekes dolog volt, de ezzel most nem szórakoztatnám az embereket, valaki untatna valaki biztos szórakoztatna. De most akkor ezek a kutyatálak is el fognak kerülni, amelyekben ugye víz van. Nem, ugye a, a, a víz az nem uh, élelmiszer ebben a, a jogászok szerint, tehát nyilván lehet ráadásul, hogy sőt, sőt, ezek, ezek, ezek, után, ezek után hogyha valaki megveszi a boltban a szafaládét és egyébként a saját kezéből ugye adja a kutyusnak, jutifalatnak akkor ez nem uh, minősül tehát közterületen lehet uh, az mindenki a saját kutyáját, szeget bármit etetni a köztörletet nem szennyezheti vele ilyen módon mert ugye az is kifogás volt, hogy hogy, hogy magát a szemetelést azt más felsőbb jogszabály e, tiltja, de az meg milyen vicces lenne, hogyha valakit azért büntetnénk meg, mert egyébként kirak élelmiszert, és akkor mi miért mondjuk azt, hogy az élelmiszer a szemét? Tehát nagyon vicces jogi helyzeteket produkálna az élet meg a jogászkodás. Hát most akkor próbálkozunk egy új megoldással. Még egyszer mondom, ez csak azért van, hogy lehessen rá hivatkozni, megbüntetni, még senkit nem büntettük meg, de ha nincs hivatkozási alap, akkor szólni sincs miért, hogy talán ezt nem kellene, vagy nem úgy kellene csinálni. Mennyire volt jó szórakozás a fővárosi közgyűlésülése? Szerencsére gyors volt. <gül> <gül> De ez is sokat elárul. Ez az akadálymentesítés a hármas metró kapcsán, azért ebben van valami tragikó beleértve, hogy ezt kinek kellett volna elkezdeni, és akkor a mostaniakat szabad-e kárhoztatni, mert én Frankú nem értem, segítsen már nekem. Mi? Erről beszélgettünk a múltkor. Hát, tudom, de abban most van egy előre, miért pont a kávinteret támogatja a fővárosi önkormányzat? Nem tudom, mert valószínűleg, én megmondom őszintén, nem néztem bele a részletekbe, valószínűleg ott lehet megoldani viszonylag egyszerűbben, vagy, vagy, vagy, vagy, meg, megmondom őszintén, nem tudom, az újpesti két, állomáson meg fog történni az akadálymentesítés az egyik vagy mind a két helyen liftekkel. Van, a, peron, a peronra le lehet jutni most is az alujáró részből a peronra. Le lehet menni lépcsővel, de az aluljáró szintből már a, a felszíne nem lehet. Ott a két peronra... Ugye abban meg kell, hogy egyezzünk, hogy mind a ketten szép lábakkal rendelkezünk, a tekintetben hogy van lábunk. de mind a kettőnk ö, kell, hogy legyen annyira empatikus, hogy akár saját magára is gondolhat. El is törheti, meg is betegethet, és van, aki úgy születik, hogy mozgásképtelen. Tehát az a vágy és az az elképzelés, mely szerint ez az akadálymentesítés megtörténjen, ez van, aki, lehet azt mondani, hogy a madarak etetése az egy totális hülyeség, annak nincs jelentősége. Természetesen, mint a példa mutatja, annak is van jelentősége. És nem érdemes a dolgokat sorrendbe állítani, de az ember óhatatlan mégiscsak felállít sorrendeket. És ha bár én jelen pillanatban e, jól tudok közlekedni a lépcsőkön, ez nem szempont akkor, amikor az embernek gondoskodnia kell azon embertársairól, akiknek ez a képessége sajnos nincs meg. Ebben gondolom egyetértünk. Hát meg nem csak, hogy ebben nem egyetértünk, hanem ott vannak például a babak is, hogy blána az is Tehát Pontosan. nem kell ahhoz e, valamiféle sérüléssel Pontosan. élni, vagy, vagy betegséggel. Valak, valaki telefonon átételezzük fel, hogy ehhez kapcsolódik, de lehetséges, hogy a cserháti kérdés. Hmm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát lehet, nem tudom, de azért kérdezem. Hajra. Azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy van-e tudomása arról, hogy telepítettek-e be önökhöz migránsokat, illetve melekülteket, és ha van, akkor mi a véleménye róla? És tudnia kell -e önnek erről, hogyha ez így történik. A kérdés aktualitását az adja, hogy? Hát, hogy ugye most kiderült, hogy állítólag telepítettek be Magyarországra migránsokat. Uh -huh. Jó, rendben van. Ugye ez a kérdés ez talán szerencsésebb lett volna, hogyha a Zugihoz fut be, hiszen ott született egy határozati javaslat, önöknél ilyen határozati javaslatot nem találtam, de a kérdést attól még, ha gondolja, válaszolja meg. Hát ugye amennyi önkormányzati hatáskörben van, az, azok a saját tulajdonban lévő önkormányzati bérlakások, amikről ugye beszéltünk, hogy akár szociális alapon, költség alapon, illetve piaci alapon lehet bérbeadni, a, az önkormányzat területén az én legjobb tudomásom szerint azért mondom így, lehet, hogy vannak ilyen fedett szállók vagy valami, tehát ilyen titkos létesítmények, de az én legjobb tudomásom szerint nincsen hajléktalan szálló és hajléktalan ellátó intézmény, az több is van van olyan intézmény, amely magán vagy tehát alapítványi és az önkormányzatunk támogatja, van fővárosi ö, feladatként működő ilyen szálló, egyéb és vannak szállodák természetesen ahol idegenforgalmi adó megfizetése mellett és a szállási érzéken kifizetése után lehet tartózkodni, illetve vannak a magántulajdonban lévő lakások. A magántulajdonban lévő lakások lakóiról pedig a népesség nyilvántartás rendelkezik, de ahhoz pedig csak a megfelelő felhatalmazással rendelkező emberek férhetnek hozzá célhoz kötötten. Tehát a kérdést így értve, hogy betelepítettek e hozzánk kik, és hova és milyen feltételekkel ez egy kicsit kérdés, de megpróbáltam válaszolni rá visszatérve a metróra én a hiten élvezhettem a pastis srácok meghívását és elmentem és már előtte olvastam náluk, hogy ők hát nem egy szép kifejezés, de én nem a közszolgálatban dolgozom, ott biztos másfélképpen beszélnék. Tehát, hogy ki vannak akadva azon, hogy az egyik metró megállót átnevezik, és göncárpád megálló lesz. Az, hogy a metrónak a megállóit hogyan nevezik el, az egyébként kinek a kompetenciája? Hát erre most én nem fogok tudni válaszol. Mert ugye a göntelem. Elnevezni... Valószínűleg a, tehát valószínűleg a, a BKV, vagy korábban a BKV most a BKK hatásköre lehet, mert arra emlékszem egészen pontosan, hogy amikor az egyik villamos megállónak a nevét szeretük volna átnevezni, ugye a, a piac, és az inform, tehát, hogy a, a megálló neve az ne csak egy elnevezés legyen, hanem információval, tartalommal is rendelkezzen, és akkor beletettük a megálló nevébe, hogy Újpesti Piac, akkor mi a BKV, illetve talán akkor már a BKK-nak írtunk leveleteket. De, de hogy bizottság és közgyűlési én... döntés nem volt róla arra nem emlékszem, hogy lett volna, illetve, illetve arra fogadnék, hogy nem volt. A, mert én azt tartom szerencsésnek, hogyha egy megállónak az a neve, ami egyébként összefüggésben van azzal, hogy az emberek tudják, hogy ott egyébként mi van. Az fogalmam sincs egyébként, hogy a Göncárpád megállónál egyébként magát azt a részt a városnak azt a részét göncárpáddal összefüggésben lehet ha nem, akkor tényleg szerencsétlen de nem göncárpát személye okán, mert hiszen a Deák Téri megállónál az ember azért száll le, nem azért, mert Deák Ferencem a köze volt a kiegyezéshez, hanem azért, mert ott a Deák tér van, és ott kiút a Deák térre, és a kettőt össze tudja kötni. Hát itt is van egy ilyen vonatkozása, mert azt sem egy másfél évvel ezelőtt a fővárosi közgyűlés, azt hiszem, nem is emlékszem, nem emlékszem mikor pontosan, de azt a területet, tehát az Árpád... Híd, nál. Robert Károly Körút, Váci út, Csomópontot e, azt, azt a területet ez... Gyöntzárpád városközpontnak nevezte el. Tehát ott e, vannak ja. ugye az utak, a fő meghatározó utak, meg maga a híd, de magát azt a területet... Most Erről, magát ebben is én is tisztában voltam, csak azt nem tudtam, hogy ez, ez pont ezen a helyen van, akkor valószínűleg ennek majd a, a népszerűsödése most kezdődik el, hiszen... Hát még kertőt... nem igazán történt, meg igen, tehát hogy azért az a köztudatban hogy nagyon Erről nem van, É, és pontosan ezért, ugye itt fölmerült, és engem is bekérdeztek ilyen szép magyarosan fogalmazva, hogy akkor én mit szólok ahhoz, hogy az Újpest városkaput, ugye Újpest vasútállomássá nevezik el, és ennek a kettős válaszom volt, egyrészt közlekedésmérnöként, és az előbbi megfogalmazott véleményem mm -hmm. alapján, hogy a közlekedési megállóhelyeknek jó, hogyha van informatív tartalma is azonban, mert ha valami, mondjuk a Deák teret már 100 éve, mindenki tudja, hogy az micsoda mm -hmm. és mi van ott, meg hogy ott át lehet szállni még másik két vonalra, akkor az jó, hogyha de átérmek hívjuk, de hogyha egyébként Újpesten ott át lehet szállni a vasútra, és ez egy fontos elővárosi kapcsolat, akkor szerintem nem baj, ha benne van ebben a névben, és az sem baj, mert ugye az volt a felvetés, hogy a városkapu, hát fú, mindenki így hívja, ami igaz, viszont Újpestnek ugye van egy rendelet a történelmi városnél és elnevezésekről, és ilyen hivatalos városrész, mint Újpest városkapu, Soha sem volt, teszem hozzá, Újpest Városközpont sem volt, ugye, mint a metróvégállomás, de azt is mindenki tudja, hogy bemegyek a központba. Sőt, ugye ott a, a városháza mellett, ahol mi szoktunk találkozni, annak a bisztrónak is az a nem, hogy központbisztró, mert hogy egyébként az tényleg a városközpont a városházával, a metróvégállomással, a főplébániával, a református templommal, a piacsal, az okmányirodával, blablabla. Bla, bla. Tehát, hogy vannak ezek a nevek, és olyan, hogy városkapu, olyan történelmi városi elnevezés soha nem volt, és informatívabbnak gondolom a vasútállomást, tehát én a magam részéről, ha csak a képviselőtestület erre nem kényszerít, én nem kívánnék ebben szabadságharcot indítani de a Gönc Árpád tér elnevezése pontosan ilyen ogól, és nem a személy miatt, mivel ez a köztudatban még nem ment át, és maga az Árpád híd, hogy ott át lehet jutni Budára, meg ugye mindenki tudja, hogy azért azon a vonalon ott megy az egyes villamos, ami szintén egy jelentős közösségi közlekedési hálózati elem. szerencsésen tartottam volna, ha, ha ott megmarad ez a név, vagy bízom abba, hogy akkor ezek után a köztudatban sokkal jobban átmegy. Igen, és ebben a... bízom. Maguk a Pest is ezt másféleképpen vélték, amit én tiszteletben tartottam, és felmerült az, hogy az ember úgy tiltakozzon, hogy egy megállóval később szálljon le, de azért ez nem túl életszerű, bár Magyarországon semmi is sem elképzelhetetlen. Én azt gondolom, hogy mindenki a, az észszerűség Határán belül mozog, tehát a közlekedés, az tipikusan. Azért ha Magyarországról kivonnák mindazt a közéleti hülyeséget, ami benne van, azért hosszú idő után találnánk meg a helyünket, mert valahogy ez ennek sikerült annyira szelvülni a mi életünkbe, hogy lehetséges, hogy hiányérzetünk egyenesen skorbutunk lenne. E tekintetben nem különböztetek meg egyébként oldalakat. maga ez a közéleti mérgezés, ami sokkal jobb, mint amit a tájföldön lévő magyarok szenvedtek el is, amiben egyikük bele is halt. Borzasztó. Fajta... Igen. Bár én nem tudom, hogy, hogy melyik, mi, mi, mikor lennék szomorúbb, hogyha mondjuk ezek a, ezek a közéleti vagy politikai idiótaságok szűnnének meg, vagy mondjuk a humorérzék. És csak azért mondom, mert hogy ma reggel nagyon jót kaptam, és nagyon szeretném leszögezni az elején. Nem az ügy, és nem a, annak a politikai tartalma, okay. ugye a, a sajtótájékoztatón kérdezték a vonal Gábort, hogy ő van-e azon a fényképen, amit ugye az ominózus ismert körülmények között készült, és, és ugye volna elkezdni mondani, hogy igen, ő van rajta, és akkor kitalál egy jó dolgot, hogy, hát, hogy, hogy egy üzenetet mondjon, ügyes politikai húzás csak nem jött be, hogy hát de az a nagyon fontos, hogy ő egyedül vannak képen is testőrök nélkül, mert ugye egyébként Orbán Viktor Műszer, már soha nem mert testőr nélkül a népközi, ő meg bezzeg, igen, és akkor az újságíró, nem tudom, hogy ki volt, bekérdezett, hogy akkor, mert lehet, hogy akkor önnek hadházi ánkos volt a testőre, és, azon, és mondom, ez volt a nagyon vicces, az összes újságírók a hangosan fölnövetett ott, és még úgy láttam, hogy majdnem a vonának is elhúzódott a szája mosolyra, mert ez tényleg vicces. mondom még egyszer az ügy tartalmától. Okay, reggel, függetlenül... ugye ez azzal összefüggésben, hogy volt egy titkos találkozó, vagy egyszerűen. De azt, engem az hogy... nem érdekel, Akkor ilyen szempontból. Teh... Okay, rendben van tudomásra vettem. <gül> csak, csak, a, csak, a csak a poén, és mondom, a humor, humor érzek nélkül szegényebnek lennénk, én ezt a múltkori téma kapcsán eb... is felvetettem, ott a KFC és poén. Ebben, ebben nem fog fitatkozni. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állás, találkozni fogunk. Én is köszönöm szépen. szépen. Viszont hallás. Önök Winter van Te Zsoltot hallották, újpest polgármesterét, most keresek egy szignát, rövid zenába telefonálhatnak. A műsorát az Újpesti önkormányzat támogatta. De csak nagyon rövid el, lesz, mert most végre van idő, a egy percük van. Tehát ami egy percbe belefér, azt el tudják mondani. Nem. Azt azért nem mert hogy itt egyébként ilyenkor a civil rádió mesél arról, hogy mikor milyen műsorok halhatók, most 5:60. 60 van 57 másodpercük. Mi ez a nagy szabadság, a végtelen tármatok. Bármikor elszabadulhatok, hát kérlek, hogy a magánéletem, Államosítani kéne, nem elég végtelen. Államosítani kéne, vének a privát szpéra. Államosítani kéne, nem kell a komporcónak. Államosítani kéne. A folyton megszaladt a féktelen szabad gondolat. Bevallom gyakran, adózom titkos örömöknek, biztos alkalmi vágyatban. És biztosan nektek is félelmetes, hogy a rendszere mennyire kívül vagyok. Tegyetek engem, magad a kérlek, hogy államosítsat a magánéletem. Adantaios. Lát? nem a misod, a 18. kerületi önkormányzat támogatja? Kapott uh, Wintermantel Zsolt egy kérdést, de azt végül is uh, azért adresszálom önnek, mert ezügyben a 18. kerületi önkormányzat hozott a legutóbbi közgyűlésén egy határozatot. Uh, ugye egy másik dolog kapcsán, már hosszan beszélgettünk, ez ugye a Majority szép Pack egymillió aláírás az európai sokszínűségért, de ugye a hallgatók nem függetlenül a belpolitikai témáktól az iránt érdeklődtek, illetve egy konkrét hallgató érdeklődött Fintermontes Zsoltnál, hogy tud-e arról, hogy Újpesten menekültek elhelyezésére sor került-e, ha nem pontosan idézem az illetőt, akkor elnézést, de ez volt a dolog lényege. Most pedig olvasnám azt, ami ez ügyben, tehát nem Újpest ügyben, hanem a 18. kerület ügyében, tehát az ottani illetékességet illetően született. A teljes töveget felolvasom, ezt szerintem úgy érdemes Budapest Fővárs 18. kerület per szent per peszt önkormányzata testülete XY szám határozatával úgy döntött, hogy Magyarország alaptörvénye pontja alapján itt is megvan a hivatkozás. Egy csatlakozik a magyar kormány azon törekvéséhez, hogy az ország jövőjét meghatározó az Európai Unió által kezdeményezett kötelező betelepítésék volt a megvalósítását kívánja megakadályozni. Ez 2016. Elutasítja, hogy Budapest főváros 18. kelet-peszentről és és Magyarország egész területére akaratunkan, ellentétesen a világ bármely részéről betelepítéseket hajtsanak végre. Kettes pont elfogadja a határozat mellékletét képező állásfoglalást, három felhatalmaz a polgármester a második pontban a meghatározott állásfoglalás aláírására és ennek Magyarország kormánya részére történő megküldésére. Az előterjesztés mellékletét képező állásfoglalás szerint idézem, az ellenőrzetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent Európa országaiban. Ez nem csak a Bűnözés kockázatát növeli, hanem a terrorizmusét is. minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje polgárait, Magyarország számára első a magyar emberek biztonság, ezért minden ez közre szükségünk van, hogy meg tudjuk vigyni az ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat. Tiltakozunk az ellen, hogy a nyugat-európai országok ezer bevándorlót akarnak visszaküldeni Magyarországra. Kinyilvánítjuk, hogy további is szükség van a kötelező betelepítési óta elleni határozott és ez nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Kifejezzük egyetértésünket Magyarország kormányának az illegális bevándorláss kapcsolatos is kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és vigy Magyarországot és a magyar embereket. Az Európai Parlament 2017. november 16-án elfogadott határozata megfogalmazza, hogy egyes szervezetek vegyenek részt a bevándorlás szervezésében és a bevándorlók elosztásában. Önkormányzatunk nem tartja kívánatosnak bevándorlás szervező irodák létrehozását, Pest Centörés, Peszcentre közigazgatási területén, de ezért kérem a tisztelt képviselőtésületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni, szíveskedjen és akkor olvasom, határozati javaslat, ugye ennek az időpontja január 18-a, tehát kerek egy hete, budapest 18-ig kellett Pesztentlőr és Pesztentüvre önkormányzata képviselő továbbra sem ért egyet az, hogy az önkormányzat területére a település akaratával ellentétesen az illegális bevándorlással összefüggő betelepítéseket hajtsanak végre. Továbbá Kinyilvánik, hogy nem tartja kívánatosnak bevándorlás szervező irodák létrehozását Pesztentlőr és Pesztentüvre közigazgatási területén. Felülős Polgármester határidő 2018. január 18 -a. Ugye ezt a képviselőcsoport nevében Tóth Kálmán frakcióvezető terjesztette be. Ha hallgatuknak hallgatóknak kérdése van feltelték, de akkor most először egyenszerűen mondja el ennek a genezisét. Bár ennek a tulajdonképpen a genezisnek azért a nagy része benne van a szövegben. Hát én azt gondolom, hogy a genezisét a beterjesztőtől kéne megkérdezik. Tehát az azt nem értem, hogy miért, miért felém érkezik ebben az ügyben. De nem én voltam az előterjesztőre inkább más aspektusából világítanám meg a dolgot. Hallgattam egyébként a kollégával. Egy másodperc egy, egy, egy szülem, ez egy fontos kérdés, hogy ö, ö, ezt elfogadta-e egy hete az önkormányzat? Uh, igen, igen, igen, pont ezért kovasztál az önkormányzat. Ne, annyi, annyiban van adresszában önhöz, hogy itt van ez a tartalom, tehát, ugye Winter, tehát ott, ott nem volt ezzel kapcsolatban uh, semmilyen uh, önkormányzati döntés, itt volt, ennyiben tartozik, tehát ennyiben igen, lett de, ide át. De van egy előzmény, amit szintén ez a, a, a, a ugyanaz a képviselő terjesztettem két évvel ezelőtt, és annak a kiegészítése fogalmazta ezt meg. Ezért uh, is olvasta fel a, a teljes tehát ugyanaz Tehát a, ugyanaz, a, ugyanaz a képviselő volt két évvel, vagy másfél évvel ezelőtt a megfogalmazó, mint amelyik most a, a, a kiterjesztés beterjesztője. de inkább a két ö, olyan irányból próbálnám megfogalmazni, vagy ö, megvilágítani ennek a helyzetnek azért az összetettségét, amit azért talán kevesen gondolnak. Az egyik az az, hogy ö, távolinak tűnik az összehasonlítás, de azért mindenféleképpen vegyük csak ezt a párhuzamot. Ugye nagyjából két-három-négy évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt indult egy borzasztó, erős atakik, főleg Budapesten a hajléktalan kérdésben, a hajléktalan ellátás téli szállókra való bekényszerítés ne lehessen az utcán kint maradni. Ebből a 18. kerület elsősorban annak köszönhetően, hogy egy olyan hajléktalan és többek között iszákos mentő alapítványjal, a tiszta forrás kötött szerződést, aki nagyon értő módon állt ezekhez a kérdésekhez. Nálunk ezeknek a, a problémáknak a húzáma nem csapódott föl, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy minden olyan társok, aki akár önhibájából, akár önhibáján kívül, de az utcára forult átmenetileg, vagy Remélhetőleg igen. hosszabb ideig azért azoknak a gondoskodásáról az alapítványon keresztül a kerületi önkormányzatot gondoskodni tudott, és nem volt szükség azokra az eszközökre, amikor megjelentek. Aztán talán elindult ez a civilek által hergelt hiszti, aminek a következtében az egész fővárosban elindult ez a folyamat, majd pedig nálunk, ahol egyébként abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy normálisan volt kezelve az ügy, mi sem bizonyítja jobban, hogy soha nem kerültünk ebben a kontextusban elő. Egyszer csak megjelent valaki, aki úgy gondolta, hogy kibérel egy ingatlant, az ingatlanon pedig elkezd mindenféle körültekintés szakmai háttérnek, csak azért, mert ez egy olyan nagyon jó liberális, baloldali topik most ételt osztani. Mi mindenféle módon próbáltuk lebeszélni és megakadályozni azt, hogy Honyat ezt, a, ezt az, a, hogy ezt körülbelül az év első harmadában, tehát ilyen, ilyen tavalyi évnek az uh -huh. első harmadában történt, ugye május-minius körül, éreztük, hogy ebből nagyon nagy baj lesz. Egyrészt a tapasztalatok alapján, már egy akik ezt a, meginti... a teret megvette, vagy kibérelte? Vagy... Ez egy önkormányzat, ez egy saját, ingat, saját ingatlant megvett, illetve kibérelt, uh -huh. a jogok a pontosan nem nincs információnk, Igen. és ezen a helyszéren elkezdte az ételosztást. Na most ez az ételosztás, ez gyakorlatilag a fél év alatt olyan szintet öltött, hogy jelen pillanatban nincs olyan nap, hogy két-három oldalas felháborító ö, részleteket tartalmazó lakossági panaszok levelek ne érkeznének arra, hogy az kapcsolatosak? A, hát egyrészt arról, hogy ugye ö, nem csak a. Nem a térségben meglévő. <gül> és sajnos élő hajléktalanoknak a helyzetét próbálta ezzel javítani, amire ugye egyébként ott van a Tiszta Forrás Alapítvány, és borzasztó jól végzik a dolgokat hosszú-hosszú évek óta, hanem ő gyakorlatilag ide vonzotta tágabb térségünkből ezeket az embereket, aminek az lett a következménye, hogy az autóbuszon leszállnak az autóbuszról a normális utasok, vagy pedig elhúzódnak onnan, mert agresszívek, mert olyan a tisztasági állapotuk, mert úgy viselkednek az utasokkal, és éppen most kaptam, tegnap előtt hétszön kaptam, éppen, hogy hétfőn kaptam, igen, hétfőn kaptam egy, egy komoly levelet arról, hogy azonnal lépjünk közbe, és tulajdonképpen nagyon nehezen tudják felfogni és megérteni az emberek, hogy a, ehhez, ehhez a típusú ingyen konyhához az önkormányzatnak nincs köze, sőt mindent megpróbált megtenni annak érdekében. Azt, az amit ön azt tökéletesen értem, de ugye az a kérdés, mert hogy ezek az emberek így viselkednek, ők ezzel kapcsolatban korábban Vecsely Miklóssal hosszú idején keresztül beszéltem, hogy ők mennyire tudnak úgy viselkedni, hogy irántuk egyébként szimpátia legyen, de ugye ez bármelyik kerületben előfordulhat. Azt kérdezem öntől, hogy maga ez az ingyen konyha, ami működik, ez egyébként betartja az összes szabályt, és ez mindent elkövet annak érdekében, hogy az a szolgáltatás, amit nyújt, azt olyan körülmények között tudja nyújtani, amivel egyébként a lakókörnyezetet nem ingerli semmilyen szándékos dologgal? Az a helyzet, hogy a, a jogszabály betűjét, éppen tegnap volt egy nagy egyeztetés kormányhivatal egyéb hatóságok kerületi kormányzat egyző között abban a tekintetben, hogy mi az, amit betart, és mi az, amit nem. Tehát ugye az, hogy ide vonzza ezeket az embereket, és hogy közvetlen környezetében micsoda károkat okoznak ezek az emberek, az egyébként annak a szervezetnek a működésére nincs kihatással. Tehát az, hogy ők ott csinálnak, amit csinálnak, és hogy egy bárki mert ez, ez nagyon érdekes, amit ön mesél, valószínűleg a többi téma az most háttérbe kerül, ha csak nem lesz valami nagyon fontos. Ez hogyan képzelje el, mert ez egy, egy villaépület, ez egy nagyobb épület, hánytól hányig bentesznek, kintesznek, Ez hogyan képzelje el bárki? Ez egy, ez, ez úgy elképzelni, mint a kerületnek azon a pontján, amelyik a, a, a magas épületek, tehát a négy-öt emeletes Épületek és a Kertváros határán, de már a Kertvárosi uh -huh. észen lévő terület, ahol egy kertvárosi nagyságú ingatlan kipéreltek, és ott azon az ingatlanon elkezdték ennek a ennek a tevékenységnek a folytatását. Egyébként egy olyan szervezet, egy olyan civil szervezet idézőjelben, akiről én korábban, hogy ilyen típusú tevékenységet folytatott volna máshol, nem hallottam, ez egyszerűen, mondom, valószínűleg annak a következtében, ami ez a nagy hype volt ennek a ennek de, a a. az De én, én megértem, talán, csak azt kérdezem, ezt, ott, hogy erre, erre találta között. bármi bizonyítékot, hogy a kettő között van összefüggés. Hát az, hogy eddig eszükbe se jutott ide ilyen ingyen konyhát tenni. Hát az, az, hogy egy a, ilyen a, ingyen konyha legyen, ahhoz... Bocs, de, de, csak, hogy, csak, hogy, hogy az összefüggést lehessen érteni. Tehát a kerületben, ez egy peremkerület volt, a kerületben sajnálatos módon voltak olyan élethelyzetbe került emberek, akiken segíteni kell. Erre az önkormányzat megkérte és felkérte azt egyébként amelyik, azt a szervezetet, azt az egyesületet, aki egyébként szakmailag elég magas színvonalon képes ezeket a dolgokat kezelni, aki egyébként képes befogadni embereket a saját hajléktalanszállójára, képes nekik olyan kivezető utat biztosítani, hogy ha betartják azokat a szabályokat, akkor rendszeres orvosi ellenőrzés, illetve, illetve pszichológiai kezelések, beszélgetések után vissza tudja őket vezetni a társadalomba, és ebben nagyon jó hosszú ideje nagyon sok pozitív volt, felmutató ö, eredményei voltak már. éves szinten 20-25 embert vezetett vissza a hajléktalan létből a, a, a normális Jó, Most minden, magyarul arról beszél ön, hogy ak, akik egyébként ott érintettek, ők megkapják a megfelelő ellátást, egyébként pedig nincs olyan centrum a, a rászorulóknak ezen a területen, ami egyébként egy ilyen ingyen konyha létrehozását Fizna. Budapest ezen területén másokból indokolta volna. Fizna. Magyarul, amiről ön beszél, hogy milyen problémákat idézőjeles vagy nem idézőjeles problémákat okoznak eh, nehéz sorsú embertársaink, az alapvetően abból jön létre, hogy nekik ezt a helyet meg kell közelíteni, mert hogy ez egyébként nincs közel ahhoz, ahol ők egyébként, ahogy ezt szokták mondani, szerűen tartózkodnak. Én ezt értem, rendben, rendben, rendben, rendben, csak én rendben pró pró rá, próbálom várja. Várja, tovább felskiccelni ennek a rajzát. Akkor, amikor egy ilyen izé létesül, és azért mondom, hogy izé, hogy ne kelljen ennél pontosabban körülni, akkor csak elrontó, az izét ha nem lehet elrontani, akkor ahhoz kell-e bármilyen engedély, mondván, hogy fogalmam sincs. Igen, csak meghatározzák nagyon pontosan a jogszabályok normatív, normatív módon, hogy mi az, amit mi kérhetünk, és mi az amit szükség. Nem ez következik. Azt kérdezem, kérdezem, hogy ilyen engedélyekre szüksége van-e. Persze, ANTS engedélyekre szükség van. Tehát a nem önkormányzat által kiadott, hanem kormányzatról és LNT-es által ízdítani. Ezek, te ez a civil szervezet ezekkel az engedélyekkel rendelkezik. Ezeknek egy része rendelkezésre, más része a tegnapi egyeztetés alapján úgy derült ki, hogy nem. Tehát mondjál, valami, igen, valami nem. Mondjál, mi nem. Uh, hát bizonyos, uh, én úgy tudom, hogy bizonyos uh, uh, közegészségügyi és egyéb engedélyeket nem frissített meg, vagy szóval nem meg. Azt kérdezem Öntől, hogy ez a nap milyen szakában üzemel? Egy másodpercre várjuk, azt állulja, hogy ez egy önálló építmény, ahova bemennek, ez egy kertel rendelkező ház, ez micsoda? Ez egy, ez egy, kert, ez egy kertvárosi ingatlan, aminek, aminek van egy utcára nyíró ajtaja, és, és ahol lesz, egyébként semmi más nem történik, csak ez, amit ő leírt? Igen igen, igen, igen. Ez a napnak mely szakában van nyitva? Hát általában akkor a délután 11-től az esti órákig. Ahol folyamatosan lehet étkezni? I, nagyjából igen. Azt, az, amit megkapnak az emberek ételként, azt egyébként hol fogyasztják el? Tehát van-e valami facilitás, ami rendelkezésre áll arra, hogy az ember ott leüljön? Hát ott bent is el tudják, meg el is érhetik magukkal, de ez, mert ugye az a probléma, hogy nem ott helyben fogyasztják, hanem hanem kijönnek ott a közvetlen környéken. Nagyjából legyenek. sejthető -e az, hogy hány embert vonz? Hát azt nem tudjuk, hogy hány embert vonz, de hogy akiket vonz, az... Azt értettem. Azt kérdezem öntől, hogy tételezzük fel, hogy ez február 15-én jött létre. Biztos, hogy nem február 15-én. Ön erről mikor és milyen körülmények között szerzett először tudomást február 15-éhez képest? Amikor be ők beadták a kérelmet, akkor nagyjából egy olyan 50-60 hat, nap, nappal először vettük észre ezt. Sőt, ez az egyesület ez egyébként még az önkormányzati inkábbat is kibérbe kívánt venni még más helyszíneken is, amit mi meg... Mi, amit mi megtagadtunk. Tehát ő máshogy is szeretett van még önkormányzati intézményekben a kerület még több pontján hasonló dolgot csinálni. Amikor ezt észlelték, hogy ez folyik, ezt saját észlelésük volt, vagy pedig ott a környező lakók jelezték, hogy valami olyasmi van, ami nekik nincs a tetszésükre. A, hát a környéknek van egy nagyon agilis ö, önkormányzati képviselője, és az ö, szinte azonnal jelezte, hogy ez Ugye, ahogy, ha, ha nézzük ezt a történetet, akkor ez lassan egy éves történet lesz. Nincs még egy éves, de. Hát Amióta elkezdett, ugye kelet egy kis idő, ameddig idézőjel bevezetődött a szolgáltatás, és a nyári időszakban talán egy kicsit kevésbé, mert akkor azért mindenhol máshol lehetősége nyílik ezeknek a, a szerencsétlen sorsú embereknek, igénybe lenni a, a az étkezést és melegedőre sem mindig van olyan mértékben szükség. Tehát azért ak akkor az, már akkor is látszott, hogy probléma ez de nem ilyen mértékben. Most most nagyon látszik. Tehát most ez ez, ez egy komoly Ha jó, akkor azt értem, hogy én értem, nem az, hogy jó vagy rossz, hanem az, hogy értem. Azt kérdezem öntől, hogy azt én ugye jól érzékelem függetlenül attól, hogy nem láttam, nem voltam, vagy csak a leírásból érzékelem, hogy ennek a rendezése az lehetetlen, hiszen nem arról van szó, hogy kulturált vagy kulturálatlan módon teszik, hanem az, hogy az, amivel ez együtt jár, a környező lakók számára vagy az ott lakók számára olyan komfortbeli csökkenés hoz létre, amely egyébként nem orvosolható. Én régóta foglalkozom hajléktalanokkal és hajléktalan műsorom is volt, tehát aki félre akarja érteni, az nyugodtan értse félre. Nem arról van szó, hogy le kell törölni vízes rongyal a a busz üléseit nem arról van szó, hogy dezodorálni kérne őket, hanem az, amivel ez együtt jár, azt nem lehet ennél jobban kezelni, magyarul ennek két megoldása van, vagy úgy marad, ahogy most van, belétve vagy természetesen megvan az összes szükséges engedélye, vagy pedig nincs ott, mert ennek átmeneti állapota nincs, elnézést lehetett volna ennél sokkal udvariasabban megfogalmazni, de ennek semmi értelme nem lett volna. Ez a két eset van, ugye? Hát én, én nagyjából azt gondolom, igen. Ö, mert, mert az a baj, hogy ön má, ő, önállóan egy ilyen típusú... De nem, most ne kezdjük el, de értjük kony, egymást. Tésze, nem, de én ezt tökéletesen értjük egymást. Azt kérdezem... Akkor, önt... Ha a többi szolgáltatást nem nyújtjuk mellé, és nem nem, de hát nem, ezt nem lehet. Nem tehát... tovább a kezelé, akkor... Ak... Jó, de mert... ott, ott egy hajléktalan szállót kéne akkor létrehozni, eh, eh, amiről gondolom, hogy jelen pillanatban nincsen szó. Eh, azt kérdezem öntől, egy második persze rülön. Jó én azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy ha ennyire működik ez a dolog, miért nem áll az önkormányzat a civilegyesület mellé és segíti a, a dolgok megoldásában? Uh, Értettem a, Halló? Kérdést. Azért, mert, haló, értettem a kérdést, jó. csak ön nem értette valószínűleg akkor, amit mondtam. De, én, a kérdés. De, de, de, e... perc, én nem fogok válaszolni a polgármester, Ugye Arról van szó, hogy a zebrát oda ahol egyébként az emberek átmennek. Itt ugye én azt érzékelem, hogy egy olyan jó szándékú kezdeményezés jött létre, amihez egyébként egy olyan vándorlása indult el a hajléktalanoknak, amely vándorlás egyébként óha akarva akaratlanul rosszul érinti a lakókat, a kérdés az, hogy vajon ennek mekkora jelentősége van, nem annak kell-e örülni, hogy önmagában van ilyen, vagy hogy ilyen kezdeményezés legyen közelebb azokhoz, akik egyébként életvitel szerűen hajléktalanul élnek. Én ezt így fordítottam le. Igen. Az a helyzet, hogy ez a probléma nem létezett. Ez a probléma akkor keletkezett, amikor ide tették ezt a konyhát. Mert önkormányzat van egy... A probléma nem létezett, de a probléma most létezett. Értem. Egy másra persze a egy pillanatra várja. Ön, tételezzük fel. Ez csak indulatmentesen érdemes megközelíteni mert indulata tök felesleges. Azt kérdezem, Öntől, Ön a polgármester. Érzékeli azt, amit leírt a polgármester, az én kérdéseimre vagy attól függetlenül. Ön mit tenne? Én megpróbálnák olyan helyet biztosítani ennek a civil szervezetnek, ott a kerületen belül, ahol senkit nem tudna zavarni. Nem hiszem el, hogy a 18. útfondvágyasnak nincs egy olyan területe, ahol ezt meg lehetne oldani. Ha az emberek véhessek, akkor én véleményem szerint el fognak oda is menni, de élni akart, élni jó, de ebből a szempontból minimálisan se befolyásolja, hogy ez egy olyan átvállalása valaminek, amit egyébként az önkormányzat eleve nem akar tenni, hiszen ez nem az ő tevékenysége volt. Ezt egy magántulajdonú házban valaki teszi, amit egyébként nemes dolognak tart maga az önkormányzat, de nem ezen a területen, ahol egyébként ilyen számban rászorulók nem voltak. Tehát abban az esetben, hogy ezt átveszi az önkormányzatok, egy olyan feladatot vesz át, amit itt jelenleg jó indulattal figyelde, nem szeret, Másfelől pedig, amit ön javasol, ott egész egyszerűen átveszi a saját tevékenységi körébe. É, én csak annyit mondtam, hogy területen adjon a... Hát erről beszélek. A... Na, most most én, de én, de én nem akarok elmenni politikai dologra, de tudjuk, hogy a civileket. Ütni vágni kell. Jó, most az a kérdés, ez nagyon egy... fontos, az, hogy a civileket ütni vágni kell, abban a sikerült most oda eljutnunk. Én azt kérdezem öntől, hogy ez a civileket ütni vágni kell folyamatba, beletartozik-e, vagy attól teljesen független, független attól, hogy számos hallgató lesz, aki azt fogja mondani, hogy az UGI az hazudik. Én nem fogom ezt feltételezni, különös tekintetel arra, hogy milyen választ ad, egyébként sem azt mondanám, hogy hazudik. De azt kérdezem, hogy a civileket ütni vágni kell, és a most e ismertetett jelenség között mennyire szoros összefüggés áll fenn polgármesterünk? Hát az, azért állok egy picit megdöbbenve a hallgató előtt, mert, mert ugye mi egy civil szervezettel, egy egyesülettel kötöttünk megállapodást a hajléktalan ellátásra, amelyik 2010 óta probléma sem megy. Tehát nem értem akkor a felvetést, Most jött valaki kívülről, aki minket nem kérdezett Jó, akkor minket, most itt állj meg egy pillatra. pillatra. Okay, Hogy oldja meg, meg az a szervezet ezt és, a problémát? És, és, és, és, és, és, és bocsánat, még, még egy dolgot hadd hát Én az hatok neki saját ingatlanon helyet. De a problémát nem fogja megváltoztatni, mert nem arról szól ennek az Egyesületnek a tevékenysége, hogy a helyben felmerülő problémára ad ér értem. Hanem, hanem egy sokkal hozgás körzetből oda vonza ezeket a Oké, Én ezt értem. Egy, egy és dolg... Ezeknek akkor is oda kell jutnia, hogyha nem ezen az útlanok vannak, hanem a kedves másik végén. Tehát... Egy dolgot elmulasztottam, és ezt rosszul tettem, az a szervezet, amelyel az önkormányzat együttműködik, az milyen körülmények között, és hogyan oldja meg ezt a feladatot. A tiszta forrás alapítvány neki vannak nyilván ö, saját igazlanjai, illetve az önkormányzat által biztosított együttműködési megállapodás keretein belüli forrásból. Ö, még ezen kívül vállal át ö, a kerületben ö, olyan feladatokat, amik a... Ja, azt árulja el, hogy a tiszta forrás alapítvány hogyan tud úgy működni, hogy az ő tevékenységének nem megy úgy a híre, hogy úgy hozna be a tevékenységi körébe a kerületből ten kívül élő embereket, mint ahogy ennek a másik alapítványnak sikerült a szószoros vagy idézéles értelmében? Hát, szerintem, szerintem úgy, hogy ők kellő, ők kellő, járnak el, és nem, tehát nem szeretnének. Ők, ők nagyon fontosnak tartják azt, hogy a hajléktalan embereknek az egész életvitelét, akiket ők, tehát akik az ő, látókörükbe kerülnek, azoknak nem Bizonyos esetekre pici rész megoldásokat kívánnak nyújtani, hanem aki az ő átökerükbe kerül, ő szeretnék ebből a hajléktalan helyzetből visszatérni a normális életbe, Tehát ezért ők tudnak biztosítani nekik az orvosi ellátástól kezdve a mentoráláson át, a későbbi munkahelykeresésén át. De ami ennél fontos, ez, ez nagyon minden... fontos, mind, de amit ön elmondott, és szerintem előbb-utóbb el kell majd kérni a telefonszámot, de ha jól értem, akkor ez az alapítvány úgy végzi a tevékenységét, hogy annak a terület, tehát azon ha, hajléktalokat látja el, akik egyébként vagy a 18. kerületben, vagy valahol nagyon annak a környékén laknak, ennek következtében tehát nincs arról szó, hogy vonzás körzetévé válnak a város más területen élő hajléktalanjainak. Így van. Jó, tehát amit majd a hallgatóknak meg kéne velem együtt, hogy ezt hogyan tudja úgy tenni, hogy elmarad az a mágnes hatás, ami viszont a másik esetben bekövetkezett. Én tökéletesen értem mind a kettőt, azt, hogy ez hogyan jött létre, abban majd némi segítségre fogok szorulni. Visszatérve, hogy ugye és az, amelyik ezt a tevékenységet ellátja, az gyakorlatilag felőleli mindazoknak, tudom, hogy ö, nem darab darabra megy, de az ember ezt érzékeli. Tehát ők valójában megoldják azon embereknek az ellátását, akik ö, Isten csapásaként a maguk hibájából megfelelő rész aláhozandó lassan fáradok, és nem túl nagy hülyeséget mondani, arra a sorsa jutottak, hogy másoknak kell segíteni rajtuk? Hát igen, akik, akik, akik az ő látókörükbe kerülnek, ezeket, ezeket az embereket igyekeznek kivezetni ebből az élethelyzetből. Nekik van egy speciális mentorálási program. És az ő tevékenységükkel kapcsolatban és... nincsenek olyan lakossági panaszok, mint amilyen lakossági panaszok egyébként a másik Nincs. tevékenységével kapcsolatban vannak. Nem, nem, nem, nincsenek, nincsenek mert egyszerűen ő, ők az összes optimista, az összes ember, aki ebben a, ebben a rendszerben dolgozik, az, az nagyon hosszú évek tapasztalatával rendelkezik, pontosan tudja, hogy hogyan kell oda fordulni. Tehát nem, nem, nem, nem ugyanúgy kell ugyanazt a hatást elérni ezeknél az embereknél, mint mondjuk egy olyan embernél, aki, akinek minden napon tisztálkodási lehetősége van, hova hazamennie. Tehát, ő, ők tudja, hogy, hogy ennek a hajléktalan lépnek milyen speciális Jó, én, mind, én mind a két, két alakítványnal majd szívesen az... megismerkednék, a jövő valószínűleg úgy is találkozunk, és akkor elkérdém a telefonszámokat, Jó. de azt kérdezem öntől most, 9 óra 26 perckor, hogy ő mit gondol, hogy ennek e, a problémaforrásnak a szószoros, a szóidézéles értelmében csak is ne nevezünk problémaforrásnak hajléktalan társaink létezését. Ugye az ember mindenféle formára ad, miközben aki félre akarja érteni, az úgyis félre ér, nincs az a forma, hogy ne fére. félre. Szóval, és tette, ennek a történetnek ma ön, mint a 18. kelet polgármestere, milyen jövőt jósol, mi fog történni? Nem tudom. Tehát én, én két dolgot szeretném. Ön kapcsolatban szeretném. van az alapít, ebben a civil szervezettel? Ezzel az új civil szervezettel igen. még nem vagyok, nem vagyok kapcsolatban, de próbálok valamiféle kapcsolatfelvételre most már a... Az a önkormányzati szerepelni. képviselő van-e kapcsolatban a civil szervezettel? Igen, igen, igen ő, ő, ő találkozott. Ez egy, ez egy hálózat egyébként, tehát ő nem erre az egy kerületre, hanem máshol is... Van egy neki neve? Kerület... biztos van, de most nekem nem... Ügy, Jó, rendben van... Oké, akkor egyszerű hogyha nem mondja, mint hogyha rosszot mondana, az is ki fog derülni, maga az önkormányzati képviselő jutott-e bármire is ezzel a civil szervezettel vagy nem. Én már azt gondolom, hogy első körben a párbeszéd is ebben az ügyben ö, alkalmas lehet arra, hogy előrejösső. Tehát két dolgot kéne elkerülni. Az egyik az az, hogy a, azokat, az, azokat, a, azokat a, a, az embereket, akik egyébként ö, bármilyen módon is, de, de magán magánvagyant áldoznak arra, hogy, hogy nehézsorsú embertársainkon segítsenek, hát őket azért Igen. nem kellene zárójelbe tenni és nem kéne kiszorítani. Másrészt, viszont ezt úgy kell csinálni, hogy egy kertvárosi területen, vagy egy kertváros közelében azért ne hogy ne hozzunk létre plusz olyan ö, nehézségeket és problémákat, amik a körny amit, amiket a környéken élők, ö, hogy kenyítés nélkül, nehez értenek. én ezt is el, el még egy, egy dolgot hadd mondja. ennek egyetlen egy nagyon nagy veszélyt látom még. hogy hogyha ez sokáig ebben a konon fog zajlani, akkor a környéken élők, Teljesen indokolatlanul, azokkal az emberekkel is szegbe fognak fordulni, akiket valamilyen módon igényelett. Ez, ez, jó, ezeket jó, a szolgáltatásokat. Ne festjük fel az, az, az ördöget az, az az a. Fa. Volna a leges legrosszabb ebben az egész történetben. Tehát az, az, az jó, eltud, történet. tud fordulni olyan uh, feszültség, amely ezt a mértéket nem éri el, miközben egyébként maga a feszültség megmarad. Egy fontos kérdés van még számomra, uh, anélkül, hogy egyébként ez tökéletesen körbejártuk volna, de szerintem érzékeltette ön alapvetően, és köszönöm ezt a példát elmondta, hogy a a kérdés volt csak aztán teljesen leragadtunk itt, és nem is fogunk menni sehova. A két civil szervezet között van-e kapcsolat? Szerintem, szerintem ismerhetik egymást, de, de hogy kapcsolat van-e a két civil szervezet között, azt nem tudom. Mert hogyha egyébként egy beszélgetést én lebonyolíthatnék ez ügyben, akkor nyilvánvalóan a két civil szervezettel egyszerre beszélnék, mert az lenne egy olyan alkalom, ami egy olyan tájékoztatási formát tudnak képezni, ami ami által okosabbak lennének mindazok, akik hallgatnak bennünket. A jövő héten a találkozunk akkor elkérném, majd a telefonszámokat beleértve, vagy természetesen értesítse őket arról, hogy egy prepotens elviselhetet alak fogja majd őket keresni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, viszont hallásra! Önök Ugi Attilát hallották, a 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. kellett önkormányzat támogattak. Óhaj, panas panasz. Néhány másodpercük van, mert arra kérte engem, Györgyel is veredek, hogy hamarabb menjek hozzá, úgyhogy a végén még akár el is tudnék menni úszni a Filipóval, de most nem akarok túlzásba esni, és minden pontjába a életemben nekem nem akarom bevezetni a nöket, bár néha kifejezetten azt gondolnám, hogy szeretnék olyan transzparensen élni, hogy mindent látnak, de ez nem biztos, hogy jó lenne. 061489, 09999 és egy Figyelek, ha van mire. Ne felejtsék, hétfőn 29-én nagyon messzire jött ember, az Aquarium Club volt lokájában, Bokács Filipov, önök meg én, este fél tól Valamint, hogy várom azok jelentkezését, akik eljönnének a zugló tévébe. Két csaposok, felvétel, jelente nem felvétel, az élő adás 7 és 8 óra között, egy szerdánként van. Uh, és az itt a fűvárosi életcükről lenne szó, tehát az a kérés, hogy budapestiek legyenek, azon belül még jobb, ha szuglójak. De ha nem, akkor valamelyik kerületben lakjanak. A hiszem budapestnek 23 kerülete van, ebben tévednék elnézést, tehát valamelyikben valamelyik a 23-ból minél jobb, ha a 14-ben, de ez nem kell, hogy egyetlen feltétel legyen, dörö.fi alajanaskuka, gmail.com és a nevük a telefonszámokat is tüntessék fel, Nulla egy és hat először 06 1, 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9 és másodszor Igen Jó csak, csak még, még egyet ebben a két elosztás hiszen. Ugye halljuk sor Ilyen jelet nem ad a telefon, ha én szakítom, meg ez megszakadt Igen Halló? Igen. Hahó. Halló? Figyelek. Másodszor is megszakadt. Jó reggelt. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Na, ha, ha, csak ez a ételosztás ügyben ugye halljuk sorban, hogy a fővároson belül 5, 6, 7, 8, 9 ugye szüntetik meg a vártó, illetve az ilyen kételosztás lehetőségét civil szervezeteknek. Akkor nem kell csodálkozni azon, hogy az emberek kéhet mennek, ahol hallják, hogy van érkeztetők. Igen, de ez még akkor a... kezdődött, akko kezdődött, amikor ilyen nem volt, arról nem beszélve, hogy arra van hivatkozás, hogy ott van egy civil szervezet, amelyik a helyi hajléktalatnak az ellátását biztosítja, a környező lakók mindaz, ami mondjuk van a terén. tehát ezt itt most a kampányról, vagy arról, hogy egyébként maga a politika, hogy a óhajt ebbe beavatkozni, avval együtt meg kéne próbálni, hogy nagyon nehéz. Tehát, itt, tehát az, hogy itt ö, valaki ne pártoljon egy olyan kezdeményezést, amely egyébként a környék lakóinak úgy okoz problémát, hogy egyébként a környék hajléktalanyainak problémáiról gondoskodik, az egészen más dolog, mint amikor valaki egyébként a hajléktalanok ellátását akarja el lehetetleníteni. Igen, én ezt, alá, én ezt is elfogadom. De a polgármester úrtól szóval nem tudom elfogadni, ő oda ment, és megkérdezte, hogy hány 18 nagy kerületi hajléktalan ment oda étkezni mert a másik nem adott meg ilyen. Igen, de ön is tudja, hogy amíg a polgármester most egész kivételesen semmilyen hangulatkeltő dolgot nem mondott, amit ön mond, az hangulatkeltő. Ugye arról volt szó, hogy hány kifogás érkezett, arról volt szó, hogy a tömegközlekedési eszközökön milyen problémát okozott, ő, e okoznak, ő ezt mesélte el, az, hogy ilyen felmérés történt, az már csak azért se történhetett meg, hiszen ő személyesen még föl se ezzel a civil egyesülettel a kapcsolatot itt a lakukról volt szó, az egy érdekes kérdés, azt kérdezhette volna, hogy mondja fialaúr, hogy létezik, hogy ez ilyen problémát okoz, és eddig még a hazai sajtóban ennek semmilyen nem volt, erre azt mondta volna önnek, hogy fogalmam sincs. Most azonban valamit megjelenítettek, nekem nincs semmi más dolga, mint ezzel megismerkedni, én a hangulati elemektől távol tartanám magam. É, én se hangulati elemeket megjeleníteni, ha megjelenítek, elnézést kérek, csak én támogatom őket, és én nekem ez a véleményem. Nem kimondottan ezt a 18. kerületéket, de én úgy gondolom, hogy ha nem volna rá igény, akkor nem működne a dolog. Én azt gondolom, hogyha én főváros lennék, és akarnék gondoskodni a hajléktalanoknak a közétkeztetéséről, azt olyan közterületeken oldanám meg, ahol egyébként lakókörnyezetek életét azzal nem befolyásolnám negatívan, ami egyébként hajléktalanok feltűnésével a szó legjobb esetében is előfordulhat. Erre ez az egyetlen konkrét mondatom van, és erre egy kertvárosi rész nem biztos, hogy alkalmas. Maximálisan igaza van ebben. Köszönöm szépen. Az a baj, hogy erről mindazokat az aktualitásokat, amelyeket az ember le akarna venni, azokat a politika az elmúlt időben reagatta. Én elmondok önöknek valamit, ami itt régóta bennem van. Én, egy, tehát én tulajdonképpen egyáltalán nem értem, hogy mi szükség van pártokra. Tehát végül is, tehát ugye ezt így találták ki, de lehetséges, hogy a megbolondulás az oda vezet, hogy azt se értem, hogy mi szükség van pénzre. Tehát végül is, ugye az, én szerintem a pártokra épp azért van szükség, amihez szükség van a háborúra. Tehát, hogy valahogy, valahogy gondoskodni kell arról, hogy, hogy nem mehet mindenki moziba, és a pártok azok gondoskodnak ilyen programról, hogy az ember el tudja tölteni a szabadidejét mindenféle hülyeségekkel, és a háború pedig a túlnépesedést szünteti meg elég radikális módon, és amikor az ember az áldozatok közé tartozik, akkor nincs elragadhatva attól, hogy pont ott van a háború, ahol egyébként hajléktalan ellátásnak sem kéne lennie, vagy éppen annak kéne lennie, én azt gondolnám, hogy az élet az tök egyszerű, tehát végül is az emberek élnek, megszületnek, meghalnak a kettő között. De, de tugye, ugye, az egész olyan, hogy valahogy ugye a kettő között az embereknek valamit csinálniuk kell, mert ez mégse úgy van, hogy megszületnek, és aztán úgy ülnek és nem mennek se se utaznak, dolgoznak, nők szeretnek, férfiakat szeretnek, elszeretik egymás nőit, elszeretik egy. Tehát, hogy egyáltalán ugye lehetne egy ilyen, egy ilyen teljesen egy ilyen, egy ilyen futurisztikus elképzelés és hogy, hogy, hogy végül is hát egy iskola egy egyetem egy munkahely egy ilyen, egy ilyen hogy hívták Izraelben ezeket az izéket hogy hívták Izraelben ezeket az izéket Ádám ahová mentek az emberek dolgozni mindegy nem jut az eszembe, szóval, hogy, hogy semmire nincs szükség végül csak arra kell gondoskodni, hogy az ember útját a születésétől a haláláig valami elkísérje és ahhoz a pártoknak semmi közük nincs, hogy hívják valami kábetűs hogy hívják Izraelben ezeket az izéket ahol a fiatalok élnek igen jó reggelt, kibuc Ki ez az, köszönöm kibuc, igen Hát, kibucol, hogy kibucol, valami olyan szerűség. De ezt most nem tudtam igazán jól elmondani önöknek, de talán valami sejthető volt, hogy, hogy ez a sok párt is nem tudom. Tehát, hogy, tehát, hogy úgy lennének a filmek, hogy azokat egy időben adnák, különböző mozikban aztán az lemegy, és akkor jön egy újabb film, és az előző mozikat nem tudom, hol lehetne megnézni. Egy ilyen... Biztos ez a szolgálulány meséje, ez betett nekem ez az Edwood könyv, hogy, hogy ilyen képek élnek bennem... Na mindegy. Lehet, hogy ebbe az utólagos gondolban nem kellett volna belefogni, de hát végül is annyi minden hülyeséget megosztok önökkel, miért pont ezt hallgattam volna el. gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem az utolsó volt, akkor csak kísérleti. Holnap találkozunk. Majd megtapasztalják. Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com. Viszont hallgassatok.